Nu kommer podden Hem och Häd. Hem och Häd är podden för traditionella kvinnor. Och podden sponsras av Pär byggare AB, allt inom kontrollansvar samt bygg. Äntligen Välkommen till hem och här. Det här är Sofia och jag är här med Freja. Hej som Freja. Hej. Trevligt. Um... Äntligen. Ja. <laughs> <laughs> jag ska säga. Uh, jo, okej. Okay. Det här är första avsnittet som vi hade tänkt att inte redigera faktiskt. Så det blir ju väldigt spännande. För jag har ju ofta redigerat ut allt som. Uh, um, och alla sådana här ljud. Men det tar ju ungefär sex gånger längre. Än att spela in. Så tänkte att vi skulle. Försöka kanske göra fler avsnitt. Och vara lite mer casual. Det är faktiskt Erik Eliasson som pratade med förra veckan. Som föreslog det här. Radikala att inte redigera. Men jag tycker det är en bra idé. Vad tycker du om det? För dig? Jo jag tycker att det är jättebra också. För det är ju precis så att man saker sig. Och man kanske avrättar varandra. Och det är bättre att försöka ha ja, en fär helt färdig produkt. Istället för att liksom tänka att man kan klippa bort en massa. Utan det är bättre att försöka. Tänk om man ska säga i förväg och inte ha massa dö dött material. Så det blir kul. Det är en utmaning. Vi har inte gjort så förut så det blir Nej, Det ska bli kul. Då får man vara mer vad heter, lakonisk i sitt... <låder> när man uttrycker sig. Vi har segrat. för mycket? <låder> Se <låder> ja, precis. <låder> <låder> um, jo, men jag tänkte tillägga också för att efter att jag hade pratat med Erik då, förra veckan då så kom jag på att en viktig fråga var ju faktiskt också hur vi kvinnor då kan stödja män i att vara mer disciplinerade och spartanska och bygga sitt inre Konstantinopel. Och då fick jag ett svar som förvånade mig väldigt mycket faktiskt, men det brukar vara så när jag kommunicerar med män. Han sa, kvinnor kan stödja genom att ha höga standards. Det är faktiskt fascinerande. Mm. Och så förklarar vidare att de ska inte ha sex med betakillar, som man kallar beta. Och det här skapar ett naturligt urval och en press för killarna att vara något snarare än bara någon. Så jag tyckte det var intressant. Det kanske är så som, kanske det det betyder att leda männens ambition och ilska i rätt riktning. Ja, alltså det är ju någonting som vi som kvinnor ändå, har en viss makt i och kanske bör ha. För att det är ju så att um, utifrån hur vi kvinnor väljer män så ser ju andra män hur vi väljer. Och vill sträva efter ett ideal som är att de blir valda av oss. Så att vi har ju absolut en viss uh, en roll att spela i att män blir bättre. Absolut. Och det är ett jättebra råd till kvinnor att um, också själva vara attraktiva för män. Alltså båda. Vi behöver skapa instrument för män att bli bättre. Och tvärtom också. Att män behöver skapa det för oss, att vi vill bli bättre också. Så det var ett jättebra råd och det tror jag absolut stämmer till Ja, och sen det här med att kvinnor väljer. Det finns någon intressant del i det som, för jag känner inte att det är så generellt sett. Men jag, jag lärde mig att, du vet den här grejen att kvinnor brukade ge en handske till en man. Och då var det liksom att hennes, hon kunde indikera att det är intresserad av, jag är öppen för dig. Och då sen kunde han välja. Så att det är ändå ett samspel. Liksom. Så att, ja, det finns intressanta grejer. En annan sak som är lite kul. Det är att vi har upptäckt att altnorden.se faktiskt säljer t-shirts och koppar med hem och här tryck på. Så kul! Jag har faktiskt köpt en t-shirt och du köpte en kopp va? Jag har faktiskt har min man köpt den för ett, ett bra tag sedan innan vi träffades. Okay. Den har jag direkt gjort på våra sociala medier som vi nu har. Ja, jag såg ju det på vår Instagram-feed, har du lagt upp det. Berätta mm. lite om, vi finns ju nu på sociala medier, ja. Mm. ja. jag har sett till så att vi finns på massa sociala medier. Och för det första så har vi en mailadress och man vill man med att jag också går ett och gör det på den medlemsen. Det vore jättekul att få synpunkter, tips på vad man vill höra om i podden. Vad som helst. Berättelser om hur ni hittar till oss och varför ni lyssnar. Och om det har varit någon hjälp för er eller hur ni, ja, hur ni tänker om det vi pratar om. Sen finns vi på Facebook, Twitter, Instagram och vi har en Youtube-kanal. Och så och allt det är alltså under hem och härd. Och här då är H-A-E-R-D. Om inte det går att ha ett då finns det här, Men annars är det H-A-E-R-D. Um, så det är bara att leta upp oss där helt enkelt. Om ni vill följa oss. Gud vad bra jobbat. Tack så jättemycket. För Du har verkligen gjort en stor insats. Jag kan ju också nämna mejladressen. <laughs> Den är då hem och härd. -E H-A-E-R-D. at gmail.com Um, och uh, ja, det, jag tycker att det har varit superkul den här veckan att få greja med det um, så det vill jag gärna fortsätta göra det har varit superroligt Helt underbart, tack för hjälpen och vi har, ju kommit, vi har slagit hundra följare på Instagram mm. Mm. Idag, idag hände det så att det ah. var jätteroligt, jätteroligt och det är alltid kul att höra lite några har kommenterat på den bilden jag upp om hur de hittade i podden och det är superkul att höra det, vissa hittade dit genom i Vita pilret, vissa har hittat genom ett visst avsnitt Man har lyssnat på genom Erik ofta och sådär. Så det är jättekul att höra hur folk hittar till oss. För det är ändå lite svårt att hitta i den här poddjungeln. Framförallt bland, um, vi har ju ett lyxproblem i den här sidan ändå. Det finns väldigt mycket poddar att lyssna på. Så att, att vi har hundra följare och ja, ett par hundra lyssningar är jättekul. Jätte Superkul är det. Verkligen, å, superkul. Tack. Ja, mm. um, just det, jag skulle säga en sak till. Att jag faktiskt skulle vilja göra ett så här förkläde som du står hemma här. på. Jag vet inte hur man ska göra det. För jag har kollat på sina ställen där man kan trycka, man kan bara skicka. Liksom en trycka, men jag har inte sett förkläder någonstans. Jag, kan, jag tror jag vet ett ställe det finns förkläden på. Jag, okay. kan, jag kan kolla upp det efter efter det är en kul. Okej, okay, då så kan vi köra igång med dagens uppgift, vilket är 50 skillnader mellan män och kvinnor. Och då hade vi gjort, vi slutade på 15 sist. Mm. Och då är det nummer 16 nu. Okej, okay. män uppfattar oftare ett neutralt ansiktsuttryck som ovänligt. Under puberteten så påverkar vasopressin, ett hormon som påverkar försvara ditt revirbeteende. Och som fungerar tillsammans med testosteron. Och har en starkare effekt hos män. Då är det så att eh, det här vasopressinet får pojkarnas hjärna att uppleva neutrala ansikten som ovänliga. Och forskare i Maine gav tonåringar en enda dos av det här vasopressinet Och då fann de att tjejerna var mer benägna att betrakta neutrala ansikten som vänliga. Medan tonårspojkarna rankade, neutrala ansikten som ovänliga eller fientliga. Helt otroligt. Ja. Man kan det säga att killar har mer som... street smarts. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nej men alltså det är intressant för att det, det är liksom någonting biologiskt med att man att vi tänker så här, nej men de är nog trevliga. Det är nog en trevlig människa. Men killarna är mer så, här, uh, ja, liksom. Ja, ja min eh, tolkning av det här är ju att kvinnor vill minska social friktion och män behöver vara mer redo för eventuella hot. Så att de analyserar alltså trycken på ett annat sätt än vad kvinnor gör och uppfattar ofta människor på ett annat sätt. Och det är ju återigen biologiska orsaker till varför det är så. Att män är mer redo för en, sån, ett sån, en konfrontation kanske, eller ett eventuellt hot medan kvinnor vill det ska vara friktionsfritt i gruppen man ska liksom, um, det, Och det är jätte många av de här sakerna Vi har tagit upp och kommer ta upp är ju, Handlar ju väldigt mycket om det sociala Alltså i en grupp Det här är ju ett exempel på det Det är jätteintressant Verkligen, verkligen Och jag undrar, man undrar ju lite hur Alltså om man har män som är lite upppumpade på testosteron om det, kan, om det kan skapa konflikter oftare än vad det kanske be, behöver göra. Alltså fysiska bråk eller konfrontationer. För det är, ju, det är ju lättare att ge sig in i en konflikt med någon som man tycker är uppköftig ut kanske. Alltså män kanske upplever varandra oftare så än vad kvinnor gör. Och det kanske skapar så här onödiga bråk när, när det är så. Men det finns biologiska skillnader till det och det finns en anledning till att det är så. Men... Eh, Återigen vet man om de här sakerna så kanske man kan undvika konfrontationer om man inte vill ha dem. Alltså man kanske inte behöver bråka med någon som ser käftig ut för att man är kanske inte ett hot egentligen. Alltså, men det har ju lite att göra med hormoner och sådana saker. Och det har ju biologiska förklaringar hur hormonerna fungerar och varför. Men det är ett intressant i alla fall. Kvinnor är ju lite mer naiva när det gäller andra människor tror jag. Jo ja, men det är ju så. Det är ju det som vi har problem också med politiken. Att det är svårare för kvinnor att kanske vara en här maktposition och dörrvaktare så att säga, och vakta landets gränser och så här. Det är svårare för oss för att tänka eh, på det mer aggressiva sättet. Men sen tänkte jag bred, du sa nu också om att killar kanske bråkar. Det är ju därför de behöver ha starka hierarkier. Så de vet att det här är den som du inte ska tjafsa med. Eh, det är liksom ingen snack om saken. Jag tror att de fungerar mer så, men för oss kvinnor så skulle det vara svårare, för vi så här men vadå? <laughs> liksom, men vi är ju liksom, så att säga, lite mjuk, ja, betydligt mjukare med varandra och utgår ju hela tiden från att när vi pratar så är det med välbilja. Liksom. Mm. Fast det kanske inte alltid är det, men man utgår från det i alla fall. Ja, man utgår från det. Och jag menar, som jag sa, det kanske är helt i sin ordning att det är så. Men vi kanske ska vara alltid mer godtrogna av en anledning och män ska vara mm. de som är mera redo för konfrontationer och hot. Um. Men jag, jag tycker ju att hela, ett stort problem med det här är att om man inte vet om de sakerna att så här fungerar en mans hjärna så här fungerar en kvinnas hjärna, då kan man inte förhålla sig till det En man som inte vet om det kan inte undvika ett brott på stan, för han reagerar väldigt liksom emotionellt eller ja, impulsivt och samma sak med kvinnor också, om jag kan tänka så här, oj, jag litar kanske på den här personen fast jag inte egentligen borde göra det här. jag kanske skulle vara lite mer försiktig och avvaktande och vaksam mm. um, och så kan man förklara det med att, okej, okay, jag är kvinna, min hjärna fungerar så här, jag vill jag tycka gott om alla, jag kanske inte kan det. Alltså, man kan lära sig hinna mycket om sig själv som kvinna och som man, om man förstår hur hjärnan fungerar och varför. Och då kan man undvika situationer där det kan bli destruktivt eller farligt eller våldsamt, eller att man kan bli sårad av någon och så vidare. Alltså, om man vet om att man är godtrogen som kvinna, mer godtrogen som man, att man kan lättare ha den här inställningen till neutrala då ansiktsuttryck, att man kan tolka saker som hotfulla, för som inte, inte är det egentligen. Det hade ju varit eh, jättebra att heta om det när man rör sig ut i världen, att så här är min hjärna, och av en anledning, och att man, man kan, det som vi pratade om lite grann, tror jag förra gången, att man lär känna sig själv så mycket bättre om man vet om hur rent biologiskt fungerar och varför man gör det. Det är jättestor hjälp tycker jag, när man rör sig i världen och interagerar med människor och sig själv, och ja Relationer överhuvudtaget. Um, så att, ja, det tror jag är det. Jag är kanske mest upprörd när vi gör det här. är liksom att det här, man vet inte om det. Nej, alltså det har varit mm. lite intressant att du För att man blir, hela den här, i preppen till det här. Så jag har varit riktigt upprörd. Liksom. Alltså, du vet, tårar har sprutat. För att det, det är upprörande liksom. Mm. Och sen också det här intressanta som vi pratade om förra gången. Var att man, kvinnor är väldigt rädda. Så det här är lite konstigt men vi är man och det rädda och att jag är så här, helt naiva. Jag får inte riktigt ihop bilden. Men det är väl bara att skrapa lite på ytan. Någon gång kanske man förstår hur det hänger samman. Mm. Ja, jag kan säga att jag har bett min man om ett stort uppslagsverk om hjärnan efter det här. Alltså, för jag är så, det är så sjukt spännande. Och just det här om hjärnan, hur det fungerar, just att... Vissa delar av hjärnan är större hos, hos kvinnor och mindre hos män, eller tvärtom. Och man har olika typer av neuroner, olika typer av nätverk, och olika typer av saker som fungerar på olika sätt. Alltså, wow. det är en hel djungel, men det är så otroligt intressant. Och som du säger, vi skrapar bara på ytan nu. Oh. Um, så det här måste vi kommer vi förmodligen behöva ta upp igen på något annat sätt. Men alltså, det är jätte, jätte, jätteintressant uh, och jätteviktigt. Mm. Um, jag kör på till nummer 17. Um, men uttrycker ilska och aggression fysiskt. Kvinnor uttrycker eller uppvisar kanske, ilska och aggression verbalt. Um, det här har jag tagit upp för förra att mäns amygdala är större än kvinnors. Amygdalan är Där Om man har den så att säga, som är större som den är hos män, då har man oftast impulsiva reaktioner. Um, kvinnors hjärnbark är större än mäns och Hjärnbarken är då språkcentrat, det är centralt för så att säga, resonerande och logiskt tänkande och sådär. Så att de två är de, skulle jag säga, som jag har förstått det, de två stora skillnaderna är att amygdala är mer aktiv hos män. Den är större hos män. Um, så det är ju inget nytt för oss att män är mer aggressiva. Så är det ju. Och kvinnor... Um, är verbal, bättre på att verbalt uttrycka aggression och ilska. Alltså vi kan ju såra män verbalt väldigt mycket. Män kan såra oss fysiskt väldigt mycket. Um, och det är naturlig biologisk skillnad. Här skulle jag vilja inflycka också att jag tror med största säkerhet men nu är det bara liksom min teori här, men att kvinnor gråter av ilska också ofta, och jag tror att det kan bli missförstånd bland att killarna tror att typ ofta i relationer, bara du bara gråter för att du vill typ ja, att man ska tycka synd om dig och så ska du avsluta argument men egentligen är man bara så förbannad så att man börjar gråta och det är bara, man kan inte hjälpa det liksom och det, jag har tagit misst om det någon gång med tjejkompisar också typ, någon tjej som står och storskjutar och man bara, oj så vill man göra mig en kram, och de bara, nej så är jag jag, för då är de arga liksom, det är inte alls, de inte ens alls har liksom, en kram eller så här stöd utan det är liksom ja, ah, ilska. Så det är bra att veta. Ja, det är jätteintressant för att nästa, min nästa punkt som är 19 sen efter att du har tagit din handlar om exakt det. Jaha, nästa. Okay. Mm. Mm. 18 då. Kvinnor använder båda sidorna av hjärnan när de reagerar på en känslomässig upplevelse medan män endast använder ena sidan av hjärnan. En studie från Stanford University visade att när en kvinna fick se en bild med ett känslomässigt innehåll så löste nio delar av hennes hjärna upp, medan endast två delar av männens hjärnor lyser upp. Generellt sett så visade man att kvinnor hade starkare minnen runt känslomässiga händelser än män. Ja, dels tänker jag spontant på det här när man visar upp en bild på, en gråtan, på ett gråtande barn och alla kvinnor bara, nej det går här går det inte, alltså, det går inte att tänka klart, det går ju inte. Um och jag brukar också använda det på mig själv som terapi. Jag brukar kolla på uttrar och så här gulliga saker för jag blir helt, alltså det bara fyller upp mig med lycka. Um, och sen kan det här också vara då att vet, killar, de här klassiska tylen så glömmer de så här bröllopsårsdagen. Men ja, och då blir kvinnorna så här jättebesvikna. Men sen kan ju killarna fatta logiska beslut lättare och hålla sig lugna i en pressad känslomässig situation så att Nej, men igen, det, man vet ju inte vad, vad det fyller för orsak, men framförallt första steget är att se, okej, okay, de här skillnaderna finns, och de biologiska, och de väldigt starka. Ja, utan tvekan. Och jag menar, mycket av det hon pratade om i videon är ju babys. Alltså, ja. kvinnor, <laughs> kvinnor, behöver, ja, ja. kvinnor behöver vara så för att vi ska ha barn, helt enkelt. Alltså, vi måste, och det kommer ju många punkter handlar ju också om det. Alltså så här, om man spekulerar i varför det på ett viset så är det för några de helt enkelt ja. Gravitation och bebisar här. Liksom. Mm. Um, inga konstigheter där. Uh, nummer 19. Kvinnor läser subtila känslouttryck bättre i än män. Um, alltså. Subtier känslor uttrycker är lättare för kvinnor att läsa av än män. Och också på grund av babys helt enkelt. Alltså kan inte uttrycka sig verbalt. Kanske inte ens. Alltså, inte ens. Det går ganska långt innan en bebis gråter eller skriker. Så att man måste kunna se på hans uttryck, kroppsspråket och så vidare. Kanske till och med känna av som en bebis. Så att kvinnor är ju, är ju bättre på den anledning, en biologisk anledning. Men detta kan ha en ganska intressant effekt också. Det var lite grann om. Kvinnor gråter oftare än män. Och det kan bero på att det känslouttrycket är lättare för män att förstå än bara ansesuttrycket. Alltså om en kvinna ser ledsen ut så kanske inte han ser det och registrerar det så som en kvinna gör. Men gråt kan man ju liksom inte riktigt ta miste på. Det förstår ju förstår män. Och det tycker jag är kul för, och intressant. För att jag menar, vi, är ju, okay. <laughs> vi är ju gjorda för varandra, kunder och män. Mm. Och kunder har kanske uppleverat till att vara ha mer gråtmilda för att män ska förstås. Och för att män förstår inte på samma sätt som kvinnor gör. Så det tycker jag är jätteintressant. intressant. Ja. Um, evolutionära saker som visar att är kvinnor och män gör det för andra. <laughs> wow. Nej, men det är helt fascinerande. Mm. Alltså, det, det är verkligen det på så många olika plan. Ja, det är intressant för jag, jag brukar alltid göra till allt mitt yttersta för att inte gråta i, mm. med i en, en relation och det kanske är fel egentligen att det kanske ska vara, nej men nu, nu känner jag mig för gråta, då ska jag göra det liksom så att han förstår att kommunikationen liksom. men jag vet inte nej, det, det är det, väldigt komplicerade saker här. det är svårt. och jag tänker med gråt så tänker jag att man som kvinna bör man vara försiktig med gråt för att Men många män kan inte hantera gråt när en kvinna gråter mm. och jag, jag vet, det här är ju den värsta sortens kvinnor som gör det förmodligen nu kanske folk blir upprörda när jag säger det men att som använder gråt som ett verktyg för att manipulera sin man ja. eh, så därför tycker jag att man ska vara mig gråta om man kan det eh, vad var det Rush, vi, vi som sa att om, om det är flickvän gråter och ingen har dött så ignorera henne oh. <laughs> det, är, det, är, det, är ja, det är lite taskigt. men å andra sidan så förstår jag varför han säger så för att jag, menar, jag vet att man kan manipulera genom att gråta och, eh, det är otäckt det är otäckt för att män, män inte gör så och män vill ju gär, jättegärna inte att ens kvinna ska vara ledsen. Eh, så att eh, ja, jag tycker man ska vara lite varsam med sin man när det gråt. Man kan det. Och prata om det kanske också, förklara lite hur det fungerar. För jag menar, jag kan sitta och gråta i en film. Det är inget ja. problem som lösas då. Eller man kan gråta. Som kvinna kan man gråta av små saker som inte är något med är egentligen. Man kan bli emotionell man kan ja glåsning, man kan ha mens man kan ha bara det kan vara så att man blir emotionell och har lättare för att gråta och män för, gör ju inte så så män gråter ju inte bara för att de är lite emotionella eller ser en gullig bild på en katt eller liksom, och därför förstår de inte riktigt de sätt som vi gör bara för att man gråter och jag tänker att man kan eh, prata om det att vi är olika på det sättet eller känslouttryck och just det här med gråta är ju en sak som jag tror män är känsligare för, alltså de Förstår på djupet att man är ledsen då. Och vill gärna göra någonting åt det. Och då kanske de gör någonting som de inte vill eller bör göra. Mm. Um, och då lär man sig som kvinna att utnyttja det. Om man är som typ av kvinna som gör det. Då manipulerar man genom att gråta. Men här, jag måste, ser... jag ja, här måste jag verkligen säga då. Igen anledningen till att de två första avsnitten. Eller de två andra avsnitten handlar om narcissism att det är endast narcissistiskt skadade och störda kvinnor som ägnar sig åt att manipulera alltså, jag kan säga det med han på hjärtat, aldrig någonsin har jag ur ett manipulativt har du? Nej, Nej. Eh, och... men, jag, men i ett matriarkat så blir ju kvinnor lätt narcissistiska alltså, ja, Det är ändå ansvaret på mannen att veta, är min kvinna en narcissist eller har hon inte det för att om hon inte är det så kommer hon inte att gråta manipulativt. Men, för jag vet att jag jag, satt så här, jag kommer ihåg verkligen, jag satt i bilen beskjutsad av en killkompis och hans fru och han säger plötsligt att han trodde att alla kvinnor som sa att de hade mänsverk eh, hittade på för att de skulle få uppmärksamhet. Och jag bara, va? Så här. Och då frågade jag direkt så jag bara, vad gjorde din mamma det? Han bara, ja, ah, jo, hela tiden. och så, Jag vet inte om mamma gjorde det eller om han trodde det men jag, jag skulle tänka mig att hans mamma kanske gjorde det. Så att en narcissist kan förstöra, men det är det som är så viktigt att förstå att bara för att det finns narcissister, det är 25%, så betyder inte det att alla kvinnor är manipulativa när de gråter, till exempel. Så att, och Samma sak med män som är ondskefulla. Det gäller inte alla män, det gäller bara narcissister. De ska inte egentligen klassas som människor, de ska klassas som artificiella intelligenser. Så att det är där är jätteviktigt för att, um, att gråta. Alltså det är inte någon större grej att gråta. Prata med tjejkompisar på telefon. Eh, vi gråter ju nästan hela tiden. Alltså det är ju hon gråter eller jag. Alltså, det är helt naturligt. Så bara det. Så går man, man fortsätter att prata. Det är inte så att man bara, oj du gråter. Jag håller med dig om att eh, mannen bör analysera och reda ut om man kvinna är rasist eller inte. Alltså, för en narcissist är ju sjuk, en sjuk person. En sjuk person kan inte komma och säga, oj förlåt jag är visst manipulativ. Det var inte meningen. Så det, det måste man än göra om det är kvinnor som är det eljligtvis. Men absolut, det är den. Och jag, jag, upplever of, jag upplever att män är de ofta som har ansvaret att styra upp det. Liksom kvinnor har tyvärr inte samma kapacitet att göra det. Och det är också i sin ordning tycker jag. Alltså, det är helt okej. Okay. Men behöver ju bli bättre. Och vi också självklart. Men vi har inte samma um, samma kapacitet som män En del av sakerna. Och jag tycker att det är helt okej. Okay. Alltså, jag Aha. tycker att det är fel. Nej, jag har inget problem med det. Eh, ja. Nej, men om en man upptäcker att ja, min, min kvinna är, hon gråter manipulativt och hon är narcissist, ja narcissist, då, då måste han lämna. Och hon kan ju inte sitta och säga då att ja, alla kvinnor som gråter är manipulativa. Det, det är verkligen fel. Men jag kan fatta att, att det blir förvirring här, för det är svårt. Och jag kan tänka mig att män kanske inte spenderar massa veckor och timmar och studera narcissism, liksom, utan de tycker bara att tjejen är konstig. Liksom. Men det är ju jätteviktigt igen att man får ut informationen om hur det funkar. Och att det är inte så att man gråter för att man vill få igenom sig vilja. Man gråter för att man gråter. Man känner känslor. Liksom. Precis, och om man inte är narcissistisk och manipulerande så tänker jag att man kan ha samtal med sin man om det. Att om jag gråter så måste du inte göra allt jag vill för att jag ska bli glad igen. Det är, liksom, det är inte det som händer. Och det kanske inte ens hjälper att bli glad heller. man kanske måste få gråta. Det mm. förstår ju inte många män. Och det är ju också helt okej. Okay. Ibland så måste man få gråta för att man ska gråta bara. Mm. Och det tror jag att män ofta inte vet om. Um, så det tänker jag att man kan göra åtminstone. Prata med mannen om det. Om det är så man är gråter. inte så många som de flesta inte gör självklart. de flesta manipulerar inte sina män på det sättet. Mm. Um, kvinnor kan vara ganska manipulativa utan varm narcissister i och för sig. Men självklart, de här extrema uttrycken är ju inte vanliga. Ja, jag vet inte. Det är, alltså jag tror inte att... Jag har upplevt att mina tjejkompisar är manipulativa. Så att ja, men visst, det kanske finns så. Jag vet verkligen inte allt om alla. Liksom. Men, men jag tänkte på det också. att man, Jag tror att en frisk normal kvinna gör allt för att undvika att gråta. För att man vill inte sitta så här och vara snorig framför sin kille. Alltså det, det är inte det första man gör. Alltså... Så att Jag tror inte att. det är viktigt här att reda ut Vad det är för kvinna man är med liksom. men, men sen också förstå ja, som du säger att vad, Hur ska man reagera som man När en kvinna gråter Betyder det att man måste springa runt och fixa grejer Och göra något eller? Mm. Jag håller med om att man bör reda ut var efter typ av kvinna man är med mm. För då kan, man ju också, då kan man ju också förstå vad gråten är Och ja. som kvinna Bör man lära känna sig själv också Och kunna identifiera vad gråten är så det är ju, båda har ju ett jobb att göra när det gäller just det känslauttrycket definitivt. Vad är vi på för siffra nu? Är det 20? Nu är det 21, va? du tog väl den empatiska, olika empatiska uttryck? Uh, nej, 20 nu tror jag. Men gud, jag har 19, förlåt. <laughs> ah. <laughs> Okej, okay, 20, 20. Yeah. Uh, Män och kvinnor upplever inte empati på samma sätt. Vi har två olika system som bearbetar känslo, känslor, känslor, nej men gud. Dålig översättning av mig. Mm. <laughs> Så här, spegelneuronsyste spegelneuronsystemet, alltså Mirror neuron system och det Temporal parie-temporal Parietal Samlingssystemet. Alltså Temporal Parietal Junction System. Mm. Det kallas för Den första kallas för MNS, för det är enkelt, och den andra kallas för TPJ. Så MNS är ansvarigt för känslomässig empati. Det hjälper en person att känna vad den andra personen känner. TPi å andra sidan är ansvarigt för kognitiv empati. Det hjälper till att skapa ett avstånd ifrån personens egna känslor och gör så att hjärnan fokuserar på att analytiskt, analytiskt lösa problemet. Båda könen start, startar sin empatiprocess i MNS. Men den manliga hjärnan växlar snabbt till tpj. Vi ser hela tiden problem här i relationer. En kvinna kommer till exempel och berättar för mannen om ett problem. Och hon söker endast emotionellt stöd. Men han kan, om hon inte kan lösa sitt problem. Inte se värdet av att ha en lång konversation om det. Hanens spegelneuronsystem är också mer ömtåligt. Och kan till och med störas om barnet. Använde napp tydligen. herregud. Ja, mänskliga och kvinnliga skillnader i icke-medveten mimicry. Den mest intressanta studien som indikerar att kvinnor är mer känslomässigt empatiska utfördes vid Institute of Neurology i London. Där testades par. Först fick kvinnorna en rad elektriska stötar och därefter var deras sam samarbetspartner anslutna till samma behandling det var indikerat för kvinnorna när och vilken typ av chock som administrerades till deras partner och trots att kvinnorna inte kunde se eller höra sin älskade aha, men då var det alltså inte bara en samarbetspartner utan det var verkligen deras livspartner då, så fort så, som kvinnorna hörde sin älskade så lyste samma delar i hjärnan upp för smärta som hade aktiverat aktiverat när de själva var chockade. När de fick reda på att deras partner hade utsatts för samma behandling. Alltså de fick höra efteråt, att ja, de har utsatt dem för det och då fick de samma känsla. Forskare kunde inte duplicera detta med männen. Oj. Mm. Ja. ja jag, jag har hört också, dels har jag hört många män säga att det verkar som att kvinnor inte vill lösa sina problem de vill bara prata om dem liksom. så de tycker att vi är jättekonstiga liksom. det är en spontan tanke med det här och det andra som jag tänker på det här är det här med återgå till narcissister, de har ju kall empati så narcissister och sociopater är ofta väldigt hög empatiska men de är låg sympatiska så att de kan förstå precis vad andra känner och de förstår att de lider men de lider inte själva av det och de ger därför inte medlidande det finns liksom ingen anledning till barmhärtighet, varför det? Så det är intressant men också känns lite ledsamt för att jag kan verkligen ja, men när jag är i en relation med en man och älskar honom, tanken att han skulle bli skadad, det gör verkligen fruktansvärt ont alltså, det är det som gör att det är svårt att inte vara så medberoende när man tycker att ja, nu gör han något som är farligt han går ut ensam i skogen och ska klättra, och så får man bara att det är hans val, han är en vuxen man men det gör, jag är hysterisk rädd och det gör ont i mig liksom. men det, det får man jobba på själv men sen så känns det så, såhär så om jag skulle bli torterad så skulle min man bara säga, att jaha, vad jobbigt <laughs> bryr mig inte, jag känner ingen smärta av tack ja, <laughs> ah, ah, det är bara att acceptera <laughs> ja, alltså män kanske måste vara lite mer avstängda än vad vi är för att kunna vara redo för eller, eller, för att kunna, eller för att kunna ha maktpositioner. Man kan inte vara en extremt sympatisk, emotionell empatisk person om man ska ta svåra beslut, leda ett företag leda ett land, vad det en kan vara leda en familj kanske för en del också det kanske är för svårt och det är väl det är lite det som är en stor skillnad som ska vara en stor skillnad att vi har, vi har emotionella reaktioner på Döda, bilder på döda barn eller vad det kan vara och därför bör inte vi sitta i markpositioner därför att det här barnet som man får se på bilden till exempel eller djuret eller vad det, är, det är ju liksom bara till för att så här, dra i våra känslotrådar det har ju ingenting med den faktiska politiken att göra det är två olika saker och kvinnor kan inte riktigt skilja på det att män kan göra det, och ja, de flesta vissa män kan göra det det är de männen som bör bestämma över saker och ting mm. och jag, menar, jag tänker det vore intressant att Titta på en mans hjärna eh, av, liksom av en man som reagerar som en kvinna gör på sådana bilder. Just att se vad händer i den hjärnan. Alltså, har det någon slags dominans i hans kropp? Har han, liksom, varför reagerar han som en kvinna emotionellt på en sån bild till exempel? Det skulle vara jätteintressant. Det tror jag kanske att det kommer upp någonting om senare i det här. Vill se. Det vore sjukt spännande. Eller tvärtom, kvinnor som kanske inte reagerar emotionellt lika mycket Om det är sådana med asperger Eller om det är liksom någon, slags sans, någon slags Onormal störning eller, alltså, Jag menar, jag vet ju Att jag har absolut inte lika mycket emotionella reaktioner På eh, Vissa saker som jag kanske borde ha I en situationsteg Och jag har ju asperger um, Så det, jag tycker det är sånt är spännande Just hur hjärnan Kan vara ah, Jag menar, här... jag är Mm, mm? Du, har du, alltså, du har diagnostiserat Asperger alltså? Ja, det har jag. Coolt. <laughs> uh, jag tycker det är intressant för vissa delar av min hjärna att jag upplever jag ju är liksom mera manliga. Alltså jag vet att jag är självklart en kvinna på alla sätt, men um, det finns definitivt saker i min hjärna som inte fungerar som de gör hos kvinnor tror jag generellt. Sen är jag ju definitivt en emotionell person Men mina emotionella känslor och Blir inte triggade av så här, samma sak som kanske där, Det är lite olika så här, Men jag är definitivt en emotionell person äm, så. så ja, det är intressant Det får vi prata om någon gång också Ja, det får vi verkligen göra För det är intressant från det här rödpillringsperspektivet. Jag tror mm. att det är många av oss På den här sidan som har Ja, diagnoser jag Ja, alltså kapaciteten som jag och jag har är att inte vara så himla sentimental. Man kan mm. prata om saker på ett annat sätt om man, om man är lite mer emotionellt och bortkopplad och inte reagerar extremt emotionellt. Så att det pratar vi lite grann om nu vi hade Sofia som gäst här, att vad är det som gör att vi kan tänka så här och vara på den här sidan? För det är ju svårt. Och det är ju lite, man är lite udda när man växer upp kanske. Man lär sig att inte är falt att vara ensam, man lär sig att man tar stolt med sig själv och man lär sig att man, man, man kanske är lite udda och det är okej okay och sådär. Och man man är inte rädd för att inte följa strömmen på något sätt. Så det är en intressant grej, och en intressant liksom rent psykologisk analys man kan göra av oss. Ja, det är ett intressant grej rent psykosocialt och så psykologiskt. Verkligen, verkligen. Mm. Okej, okay, då kör vi nummer 21. Men blommar ut. I konflikter och konfrontationer och kvinnor ja, vill helst undvika konflikter och konfrontationer. Ehm, kvinnor är mer drivna av social acceptans och att minska social friktion än män. Och Jag tänker också att det har att göra med att kvinnors uppgift ofta är det i en grupp också. Ehm, män får positiva kemiska hormonella reaktioner av konflikter och konfrontationer. Kvinnor blir stressade, rädda och ledsna. Vi får negativa hormonella och kemiska reaktioner i oss. Ehm, Större del av kvinnors hjärnor är till för relationshantering än hos män. Kvinnor är mer beroende av social friktionsfrihet. På grund av att vi är svagare. Och på grund av att vi är mer utsatta. På grund av barnabärande och barnafödande. Och det intressanta i det här är ju att det är ju en... Inte en svaghet hos kvinnor att vi är i konflikträdda. Utan det är ju, som hon uttrycker det då, en kraftfull och extremt viktig instinkt um, För att i en grupp... Eller i en flock. Eh, om det blir konflikter så är ju risken stor att man som kvinna står utan skydd. Av andra kvinnor, av män, av, av flocken helt enkelt. Eller att barnen får illa kanske också är ju en faktor i, i en konfliktsituation. om det är många inblandade. Så viktig överlevnadsinstinkt som kvinnor har helt enkelt. Det är konflikträdsla låter ju negativt. Men det är ju här jätteviktigt att, att, vi har, att vi har det. För att vi är ut, mer utsatta. Jag menar, om vi bär ett barn, om vi har ett barn i magen, det är ju extremt känsliga, både emotionellt och fysiskt. Och eh, om männen i flocken bråkar med varandra, eller bråkar med oss, eller kvinnorna bråkar med varandra, så har man, då har man ju inte något klistermål ihop flocken. Då blir det plötsligt splittring och det blir kaos. Och eh, det, vi kan ju inte klara själva när vi är gravida, liksom. Det är biologiskt. Kan vi ju inte riktigt göra det om man tänker sig att vi evolutionärt har levt på något sätt än vad vi gör nu. Vi, självklart har vi ju skyddsnät och så vidare nu. Men om man tänker sig en situation där vi måste ha män som jagar, som skyddar oss. Vi måste ha ett andra kvinnor för att passa kanske barn och så vidare. Konflikter stör ju hela den naturliga ordningen. Och männen har ju hierarkin som självklart gör att de som det står här då och blommar ut i konflikterna. Det är ju liksom, de är ju jorda. Men ni gjorde för att reda konflik för konfrontation. Men ni gjorde för att vara redo för, för, för, att vara för att hantera hot helt enkelt. Så vi har ve verkligen två olika uppgifter i en flock, i en familj, i en grupp, i ett samhälle. Så är det ju. Hur funkar det här i intima relationer då, tänker jag för då borde ju männen gilla bråk <går> och det är ju, så är det ju inte. Jag menar även, även Precis, jag, jag tänker att män utvecklas kanske i de här konfrontationerna men det kanske inte är så att de söker det eller vill framkalla det men om de tvingas, om det uppstår så är det inte något, de räds de inte kvinnor yes. räds eh, det här kaoset som blir i en konflikt då men män är ju mer jorda för det jag tycker ju att män ska inte skapa konflikter eller, eller bråk eller konfrontationer eller våldsamma situationer men de ska vara red för att hantera dem det har lite att göra med våldpotential. med våldspotential mm. Det är inte bra av att han som är en våldsam man. Men det är bra av att han är en man som har våldspotential. Absolut, absolut. Det är ju väldigt intressant. för att, eh, Man vet ju själv, de få gånger som man har någon slags konflikt eller missförstånd med någon av sina närmaste tjejkompisar eller sin man. Att man, det är ju, man kan ju inte tänka på något annat. Man är ju helt knäckt. Liksom, av, man bara måste reda ut det så snabbt som möjligt. Eller om mannen är så här sur och bara går undan. Då är det så här, åh gud nu, det är kris. Det är liksom, verkligen jättejobbigt och det, det måste vara harmoni liksom hela tiden mm. ja igår var jag är hos en man här nu och igår så var han ganska trött och jag tolkar liksom att han inte var jätteemotionellt närvarande som att någonting var fel och då man går ju, inte för att han alltså han är inte våldsam person självklart men man blir, man blir lite mer på helspänn, man vill gärna att det ska bli bra man vill att han ska vara bra man vill ha den här harmonin, det som du säger. Och jag tror att det är det som är kvinnors... Det, är det Kvinnors uppgift är att ha en status quo, liksom. Det är kvinnors roll i en, i en familj eller i en grupp eller i vad man är i sammanhang. Vi kan på jobbet också. Kvinnor vill gärna ha den. precis som du säger, man är känslig för det som kvinna. Man är känslig för hur andra... Andras ansiktsuttryck, andras vib... Man noterar det jätteväl och är uppmärksam på det. Och det finns en anledning till det... Helt enkelt. <laughs> varför det är så? Jag är fascinerande. Mm. Ja. Tack vare den egenskapen som vi har har vi överlevt. Alltså, det är ju en överlevnadssättning hos oss. Så det är ju inte någonting som är fel på oss att vi är så. utan det är ju Vi har överlevt tack vare det. Men du har helt rätt. Alltså, det, det är det som är så intressant. Det är det man känner så här, varför blir det Varför blir det här problemet kanske är för att vi inte vet om det. För att våra mammor har inte berättat det här för oss. <laughs> Att den, det, vi har förlorat den traditionella kunskapen om skillnaderna och skolan inte talar om det och, och alla säger att vi är likadana och då blir det katastrofproblem. Men om man bara förstod det så skulle, man kunna, ja, då skulle det kunna bli harmoni på ett helt annat sätt. Mm, harmoni, definitivt. Mm. Mm. 22. Män blir alltså upphetsade i stressiga situationer medan kvinnor stänger av och blir avtända. Så rent, det här är inte sexuellt. Det är helt fascinerande. Så män får en extra sexuell kick när stressnivåerna är höga. Eh, ska jag läsa det igen? <laughs> eh, faktum är att de binder sig starkare med en kvinna i en stressig eller aggressiv miljö. Det är helt ofattbart. Däremot så är en kvinna mer benägen att avvisa en mans uppvaktning i en stressig miljö. Kortisol blockar, alltså blockerar mottagningen av oxytocin i kvinnliga hjärnor. Och stänger av kvinnans önskan om fysisk beröring. Ska jag läsa det igen? Och stänger av kvinnans önskan om fysisk beröring. Och om en kvinna har sex under stress så kommer hon inte att kunna njuta eller uppgå, uppnå orgasm. Medan hennes amygdala är aktiv. Vilket är centrum för ångest, aggression och rädsla. Alltså det är helt fascinerande. Och just då också att den kvinnliga orgasmen ökar faktiskt hennes möjligheter att bli gravid. Ur ett utvecklingsperspektiv så är detta logiskt. Om en kvinna stressas så är det ofta en reaktion på en instabil miljö där graviditet är en mycket dålig idé. Men för en man i en farlig miljö är incitamentet att föröka sig med så många kvinnor som möjligt för att öka oddsen för hans eh, genetiska överlevnad under svåra tider. Alltså, det finns, finns det något att tillägga liksom? Alltså, det, det är bara glasklart. Det är ju så, så himla tydligt. Och just den här grejen att när det är en stressig miljö så reagerar vi olika av extremt... Alltså, de skälen som vi gör, det har bara att göra med fortplantning. Mm. Alltså, en kvinna, det är inte gynnsamt för en kvinna att bli gravid när det, är, det kan vara matbrist, eller det kan vara krig, oroligheter, det kan vara kaos, det kan vara vad som helst. Det är inte gynnsamt för henne, medan män behöver tänka på, eller reagera på ett sätt rent biologiskt och så emotionellt eller grottmänniskomässigt alltså det är så himla intressant och jag fattar inte riktigt hur vi har låtit oss gå på myten om att vi är olika, liksom det är ja. sjuk. Nej, men samtidigt så här undrar jag här liksom, men är det inte någon som har mer rätt än någon annan här? Om det är en stressig situation, så kan, man, kan inte båda vara så här, ja men då kommer vi överens om att vi båda har biologiskt samma, liksom. Här verkar det som att männen har totalt motsatta så att vi motverkar varandra. Jag förstår inte, men som sagt, det är väl liksom bara en, Ja, det är mycket att lära sig, helt enkelt. Mm. Ja, det är det. Eh, precis, jag menar, det vore intressant att rota lite grann i det här när det gäller det här med långvariga relationer. Mm. Vad händer när man gifter sig? Vad händer när man har varit tillsammans så här många år och så vidare? Alltså, är är de här att ha sex med samma kvinna länge. Onaturligt tror jag inte att det är. Det kanske är fel ord. Men alltså hur påverkar det en man? Är det, liksom, är det någonting som är negativt för honom? Om fysiskt och biologiskt. Adrenalinpåslag är positivt för män. Och negativt för kvinnor. Liksom. Mm. Det är ju ett krock. Ja, jag, jag ser det. Som det sexuellt, ja. ja. Ja men det sexuellt har vi ju extremt olika förhållningssätt till omgivningen när det gäller sex och det kan ju bli en krock om man inte kan prata om det och inte kan förstå det framförallt och inte kan uttrycka att så här är det för att jag är kvinna och så här är det för att du är man och vi måste förhålla oss till det på något sätt så att vi båda är nöjda och glada och känner att det fungerar. Man vet inte ens om det, är en, som jag säger för man vet inte ens om det när man växte upp kanske man bekänner säga så här om är mer sexgalna än kvinnor eller så här inte varför eller hur eller varför eller alltså det bara är så här män är sexgalningar Okej men det nyansera det tack jag vet inte det är fattas ju så många nyanser och små dimensioner i de här sakerna man får lära sig. Ja, det är helt visat egentligen. Nästa punkt handlar ju också om det. Mäns och kvinnors hjärnor reagerar i olika områden med sexuell upphetsning. Kvinnors sexuella upphetsning sitter i ventromediala hypotalamus. En liten del av hjärnan som bland annat reglerar hunger och mättnadskänslor. Här regleras även kvinnors sexuella upphetsning och beteende. Och även hjärnbarken då är en aktiv del här. Språktänkande, uppmärksamhet, alltså språkcentrat och den... Sättet för resonerande och sänkande. Och hos män, gissa var, <laughs> amygdalan givetvis, reptilhjärnan. Uh, här sitter uh, den sexuella motivationen. Här styrs oro, aggression och så vidare. Och även ett område som kallas så här, det preoptiska området. Som reglerar manligt sexuellt beteende och prestation. Kvinnors sexuella upplevelser står i direkt samband med vad som händer runt omkring henne och vad som händer i henne själv. Men har absolut inte samma typ av emotionella reaktion på sex och intimitet som kvinnor har. Och det är ju också av en anledning. Alltså, det kostar väldigt mycket för en kvinna att bli gravid. Och hon riskerar att bli gravid när hon har sex med en man. En man förlorar liksom ingenting på det, snarare tvärtom. Han har allt att vinna på att ha sex. Och det är ju... Hans, hans uppgift är att sprida sina gener. Och kvinnans uppgift är att vara kräsen med vilka gen hon låter sprida sig vidare för att ska vara, vara gynnsamt för henne att göra den här stora investeringen som det är att föda upp ett barn. Så att säga. För det tar ju väldigt mycket energi och tar många år innan barnet är självständigt och kan röra sig så att säga, från mamman. Så att det är av biologiska skäl och helt och hållet med för att ingenting som har med en miljö att göra. Ja, och det här visar ju också tycker jag att äktenskapet, eller vad man vill kalla det, någon form av eh, commitment, alltså åtagande, det är ett skydd för kvinnor. Så att det var ju verkligen fascinerande att fienden har lyckats få oss att vända oss mot någonting som skyddar oss så mycket eh, som äktenskapet. Så att det, ja, det är helt fascinerande. Så jag tänkte, var det också någonting med att sam samma del av hjärnan som reglerar mat och hunger och så här? För du tänker jag på tröstäta. <laughs> ja, ja, ventromedial hypotalamus. En liten del av hjärnan som bland annat är hungen med. Ja, precis. Alltså, det finns mycket att gräva ner sig i här. Men i det, alltså, tröstätande har definitivt med sex att göra för kvinnor. Alltså, och i det, sex har att göra med hur man mår jättemycket. Och definitivt, det finns nog saker att, att rota i här. Ja, men visst. För att det är ju alltså när... när relation tagits slut, då är det, det är liksom tröstätas som, det hjälper ju verkligen mm. och, det, och man gör det, det är liksom man kan inte ens, jag kan inte ens kontrollera det knappt det är bara liksom den enda chansen men, ja nej, men intressant, 24 det är antagligen just därför alltså det som vi just har hört som män oftare än kvinnor kopplar samman våld och sexualitet ja, nej helt fascinerande ja, och jag menar, det, är ju, det är ju förklaringen från jag själva också Ja, men jag har också tänkt på att killar kan gå till prostituerade. Att det är liksom en tanke som kan komma upp och låta så här det är en som är, bra. Det är Fullkomligt otänkbart och något som jag ingen, någonsin någon kompis har sagt jag funderar på, det vore bra om det fanns ett hårhus med män. Liksom. Det är aldrig, det finns inte. Liksom. Mm. Det är intressant och de kommande punkterna har med det att göra, hur sex är olika för män och kvinnor. Med 25 handlar det om att män blir lättare sexuellt upphetsade än kvinnor. Alltså jag tänker, det finns ju någon slags stereotyp som man brukar använda sig av, använda sig av i tramsiga komedier. Att så här, kvinnan vill inte ha sex, om mannen inte vill ut alltså det är ju sant. Okej, det är en banal, det är ett banalt exempel, men det är, det är ju så. Och det har ju att göra med att vi kan inte liksom bjuda vår livmodell till hela världen. Den är dyr liksom. Um, Svärmier är billiga Och därför är, vi, har ju olika, vi måste ha olika Förhållningssätt till varandra När det hur promiskuösa vi är liksom. Och um, Den här punkten då Så låter så här Det finns en del av hjärnan som heter Främre Gjördelvindlingen <laughs> Den delen Är ett center för bland annat Negativa tankar främst om sig själv Även sexuell prestationsångest Regleras här och denna del är större hos kvinnor än hos män. Åh! Oh. Åh! Oh, det, det förklarar en hel del saker. Yeah. Så, <laughs> alltså. <laughs> ja, så att eh, den är större hos kvinnor. Alltså, kvinnor är ju mer neurotiska och hysteriska men eh, vad män Vi har mer negativa tankar. Och vi, jag tror också framförallt så, så hämmas vi mer av våra negativa tankar mot själva vad män gör. Mm uppenbarligen har män negativa tankar som själv också och män mår också dåligt och så vidare. Men jag tror att vi låter oss hämmas av det mer. Vi, vi blir räddare för att agera eh, när vi har negativa tankar om oss själva. Och det här med sexuell då, prestationsångest det, är det här. Alltså män själva har också sexuell prestationsångest men den här delen är större hos kvinnor. Kvinnor har även inte bara biologiska skäl som har med barneförande göra när det gäller sex. Det är helt enkelt olika. Kvinnor Förlorar mer själsligt, fysiskt och emotionellt på att ha sex med män. Men det här skulle vara definitivt kul att rota vidare i också. med Den här delen av hjärnan och um, hur det påverkar oss olika. Att den är större hos kvinnor. Hos män. För, men, jag, kan, jag tänker nog att min bild är ju att det är vanligare hos män att ha sexuell prestationsångest. För att män är den aktiva i en sexakt. Men uh, vem, vem vet, det kan vi gräva lite mer i. Ja. Uh. Men jag tänker också på att vi kvinnor är väldigt så här, är, har jag för stor eller liten, liksom, är jag för tjock eller för smal? Jag har aldrig sett för en kvinna som var så här, Åh, jag är så himla nöjd med min kropp. Gud vilken kropp jag har. Ja, nej, jag har aldrig, då kanske också män kan uppleva att man har min sämre självförtroende, men det bara är bara ganska biologiskt naturligt. undrar om den, den oron hos oss att det inte duga, alltså... Att den är naturlig kanske, för vi ska bli bättre. Alltså man ska inte vara hemmas. Om man är hemmas av så då kommer man ingen vart. Då går man till i gymmet, man äter aldrig nyttigt, man gör ingenting. Men om man har liksom någon slags lagom nivå av det, så att man känner så här, det här komplexet jag har för min kropp kanske är en drivkraft. Alltså, för jag, menar, män dras ju jag tror att män dras mer till de friska kvinnors kroppar än tvärtom. En man behöver inte vara jättevältränad, sen kvinnor ska tycka att han är attraktiv. Kanske, jo, eller det kanske är det visst är så, jag vet inte. men Nej, det tror jag absolut inte. Nej, jag håller med det. Jag tror. Ja, för jag tänker så här att vi, vi kanske ska vara lite mer hysteriska och och oroliga kring du vi eller inte. Just för att bli bättre. Det kan ju vara en drivkraft om man inte låter det hemma. Män är väl också väldigt visuella. De, ja. De ser och, de, och jag, vi också är så här ja, men jag måste sminka mig, jag måste fixa håret. Män är ju mycket mer visuella än kvinnor. Ja. Om vi ska välja en man så kanske vi titta så här, Kan han slåss? Kan han göra barn? Alltså man tittar kanske inte på den fysiska uppenbarhetsen Män tittar jättemycket på den fysiska uppenbarhetsen Och det är för att man kanske se på en kvinna Är hon för eller inte? Är hon liksom frisk eller inte? Vi kollar inte på mannen är frisk på samma sätt som män kollar på oss Om vi är friska Definitivt, ja. män är mer visuella Absolut mm. Nej, men visst, För oss är det bara, det är bara en, en del av många saker Som vi tittar på Ja, liksom. ah. 26 Män motiveras mer av sex än kvinnor. men har dubbelt så mycket plats i och bearbetningskraft i hjärnan som är till för sex. Denna skillnad startar så tidigt som åtta veckor efter befruktning. Oj! Så fort som testosteronet har påverkat fostret och gjort dess hypotalamus större. En andra massiv dos av testosteron kommer i puberteten och detta ökar hjärnans koppling mellan lukt och beröring. Huh. Fascinerande. Eh, tonårskillar har vanligtvis tre gånger starkare sexdrift än tjejer i samma ålder. En skillnad som ofta håller i sig i hela livet. En kvinnas intresse för sex minskar de två sista veckorna av hennes menstruationscykel när proesteronet är högt. Detta sker såklart inte med män, men det är på grund av detta som sexförbrytare sex får proesteron. För att minska deras sexuella impulser. En studie skannade hjärnorna på män och kvinnor som fick titta på en neutral bild av en man och en kvinna som satt och pratade. Männs sexuella delar i hjärnan lyste direkt upp, men de gjorde inte det för kvinnorna. Det här är superintressant för mig. för Jag har ju endometrios och haft det sedan 12 års ålder. Det är en sjukdom som beror på att man har för mycket östrogen och alldeles för lite progesteron. Och det är ju synd för att polesteron är väldigt, väldigt viktigt för oss kvinnor. Och om man har, varje gång man är gravid så har man superhöga polesteronnivåer under hela graviditeten. Och det här gör det är bra för skelettet, det är bra för hela hormonsystemet, det är bra för levern, allting. Och om man då är, att en kvinna kanske är gravid 5-6-7 gånger i sitt liv, då är det 5-6-7 år. Som hon har jätteökt progesteron. Och det skyddar ju henne från massa olika hemska sjukdomar som östrogendominans kan skapa. Så otroligt fascinerande faktiskt. Mm. Jag har ju varit gravid en gång för några år sedan. Och jag tog faktiskt progesteron. Tog du naturligt eller tablett? Ja, en kräm. Progesteronkräm. Tog du den innan du blev gravid också eller? Eh, jag tror att jag inte gjorde det faktiskt Men jag började när jag blev gravid Och då följde jag ju en, en, en, Två veckor av och på en graviditet ändå. Det är inte som när man har med en, följer med en cykel på det annat sätt Men jag tog den Och jag, alltså, Det är svårt att säga vad det berodde på Men min graviditet var ju stort sett helt, helt problemfri Alltså noll Krämpor, noll Kräktes inte hade inga, Var inte svullen, hade ingenting Av det som många andra har Uh, och jag var fri, jag har ju inte några hälsor heller än längre men, Och jag hade inte det heller då Men um, jag tror absolut att det var en faktor Att jag redan, jag var hälsosom redan, åt bra um, Var liksom inte viktig, jag tränade, jag jobbade, jag var aktiv Och jag började ta på min strål, det var, uh, ja, det var liksom så, Jag vet inte det, att på något sätt I min um, hälso, så här. Bild Hur jag levde så att, att jag började ta det Det har hjälpt jättemycket För att slippa förmodligen krämpor Och andra problem man kan ha med är gravid Så jag tror på gastron helt Tar du fortfarande det? Nej Jag, jag har tänkt mycket på att prova igen Det var ett par år sedan som jag fick min dotter då Hon är snart sju Så att jag har varit lite syn på att prova För att se hur det är när man inte är gravid Alltså vi, vi får nästan göra ett helt program om naturlig För att Jag gick ju på den här Marianne Arnströms. Hon är ju typ gudinnan, gurinnan, gurun. Så jag börjar ta det nu. Jag har tagit det ett år. Och det har hjälpt jättemycket faktiskt, mot min endometrios. I alla fall mot mensverk och sådär. Men en kompis, som hon fick tre stycken missfall. Och sen så påminner jag henne, jag var så här, men tar du inte progesteronkräm? Hon bara, ja just det. Så började hon ta det och nu har hon två barn. Liksom. Det funkade direkt. För att det är ju det som är problemet att om progesteronet inte är högt nog så kan du inte hålla en graviditet. Det går liksom inte. Så himla intressant och fascinerande. Ja, alltså progesteron är ju kanske inte en mira ett mirakel för alla. Men har man de hormonproblemen, då är det ju ett mirakel. Kräm. Alltså då lyckas vissa kalla det för lite mer Alltså har man för hög östrogenproduktion, då är det ju progesterom man behöver ta. Har man andra problem med sin fertilitet så är det ju inte det man behöver ta då. Det kanske kan hjälpa ändå, men det är inte det som är det primära problemet. Men definitivt, man bör, man bör läsa in sig på det om man har de typerna av problem. Det är ett av de vanligaste problemen då i, i dagens samhället att vi alla har för mycket östrogen och män också. Mm. Och faktiskt män kan också ta en mycket lägre dos av progesteron och då får de mer testosteron ja, Marianne, jag har också varit på en sån Marianne. Okej. Okay. ja och hon berättade för mig att um, hon hade en uh, någon slags patient som man kallade då som var man, eller hon hade en patient som fick hjälp av sin man att smörja in sig med progesteron för han in ibland in på, på, på, man skulle smörja in där huden är tunn <laughs> ja, och han, han smöjde in då på, när hon inte komma åt ryggen och sånt där, och han hade prostatacancer och den försvann ja oh. Gud. Så det, menar, han hade ju pro problem med hormonerna också. Och progesteron, hjälpte mot prostatacancer. Ja. Jag menar, det kan vara värt att eh, undersöka det åtminstone. Ja, oh, ja det, det är verkligen fantastiskt. Men... Gud vad intressant. Mm. Wow. Så 27 då? Jajamän, 27. Mäns sexuella fantasier är oftast helt visuella. Som vi pratade om förut. Medan kvinnors innefattar romantik kvinnors sexlust varierar och påverkas mycket av hennes omvärld och är extremt kopplad till hur relationen och kommunikationen är om hon känner sig sedd och bekräftad och så vidare. Så att jag tänker att en kvinna bör veta att mannen hon eventuellt sådär riskerar att få barn med kan bekräfta henne och få henne att må bra. För det är ju en jätteviktig grej när man är gravid. Att man rent emotionellt och själsigt mår, mår bra. Mm. Jag menar, även om gener påverkas till störst del så miljön i magen spelar också in på hur man blir. Vad man är estrogen, då kommer man förmodligen att bli vara sjuk när man kommer ut. Till oh, är man stressad när man är gravid mycket om mår väldigt dåligt, då är risken högre för att barnet får astma eller allergier. Så att det handlar inte bara om fysisk försörjning och beskydd i form av ekonomi eller fysiskt. det har också att göra med emotionell bekräftelse, kärlek och så vidare. Så att kvinnor är inte jättesugna på att ligga om de inte har en man som ser dem och bekräftar dem och kan kommunicera väl med henne. Nej, och att det är viktigt för oss att vi känner romantiska känslor. För sexualiteten. Det hänger ju verkligen ihop. Alltså. Mm. Mm. Och jag tänker också. Tänk vilken kraftfull kunskap det är. Att veta att män är visuella. Alltså. Ja. Du kan ju få en man att titta på dig på stan. Om du vet att han är visuell. Och män vill inte ha avklädda kvinnor. Det är inte det det handlar om. Män vill ha kvinnor som. Är anständiga. Modest. Alltså. Och gör sig vackra liksom. Man måste inte ha ton med smink eller speciella kläder på sig. Utan man, gör, man klär sig från det som passar i färgmässigt. Man gör sig lite fin bara liksom. Det krävs inte så mycket för att man ska uppskatta engagemanget man har lagt på att göra sig fin. Um, men det är jätteviktigt och kul och bra att jag och veta att män är visuella valser. Och jag och att män uppskattar ju när, de, när, man gör, när man gör någonting för dem. Också, alltså, <går> min man berättade att han jobbade på ett, eh, ett någon slags boende och eh, det var en, en äldre dam där som hade klätt upp sig lite, ut för fin och så sa hon till sin man så här, men, det liksom ser du att jag har klätt upp mig? Jag har ju tagit på min och allting så här. han bara, ja, men du är alltid så fin <går> så att hon liksom tyckte att hon alltid var jättevacker och gjorde det lite så fint och han var ju liksom jätteglad för det såklart men han liksom noterade inte det just den dagen För hon var ju alltid så fin Hon var alltid fin med kjol och, <görde> fint och så där. jag kjol vet, vet, Men det här är så himla konstigt också För att jag får alltid känna så Folk säger alltid med: Ja men killar de, de ser inte ens det De märker inte ens och bara, men hur kan, Å ena sidan de är jättevisuella Å andra sidan så märker de inte saker Det är kanske är detaljer de inte ser Nej, jag vet inte de ser, de ser inte detaljen Att du har gjort en annan frisyr Eller sminkat dig Men de ser liksom he hela de ser helheten. Ah, okay. Och eh, tror att de uppskattar jättemycket att man är färgmatchar och är så fin i håret. Och då kanske det kommer kan man se enskilda saker. Um, men att de uppskattar liksom hela bilden man har målat upp för dem, så att säga. I sig själv. På sig själv, <laughs> kanske man säger. <laughs> <laughs> och en annan sak som faktiskt jag måste nämna här, känner jag. Um, det, vi kommer att komma till det sen, men en viktig del som... Men titta på en kvinnor det är timglasfiguren, hourglass. och det, det är intressant, för om man tänker på 50-talet till exempel, då det anser vi vara väldigt kvinnlig stil då. Eh, och duo var ju väldigt sås, eh, media, jättesmal media vilket jag tror eh, indikerar hälsa. För att man har en bra lever som kan avgifta både östrogen och gifter och så här från kroppen. Men det som jag har märkt spontant, för jag älskar ju korsetter. För jag tycker det är jätteskönt, för att det känns som att man blir kramad. Och jag brukar använda det, men jag, jag brukar inte ha det liksom så att någon ser det. Men jag har det ofta under kläderna. Så att jag kanske har t-shirt och jeans, men ja, så har jag korsett under. Och ja, alltså män bara, de tittar på mig jättemycket. Jag brukar inte få så mycket uppmärksamhet i vanliga fall. Men när jag har på mig korsett så det är helt otroligt. Alltså jag, jag rekommenderar alla kvinnor att testa det. om man har ett dåligt självförtroende. Det, det är sjukt. Men det, är näst, det känns nästan som ett så här oschysst vapen. För det är så här hemligt vapen. Och, och det är verkligen... ja, alltså det, Man kan säga gifta män med barn, vagn och frun bredvid. De, det är liksom rubbernecking. De vänder sig om. Och det, jag är inte var med det. Jag verkligen brukar inte få det. Om jag inte använder kursett, Men Så att det, det är liksom en stark biologisk grej också. Och jag tror att jag tror att det är viktigt också att man jobba på försöka få eh, smalare midja bara för att det är hälsosamt eh, det är någonting som jag jobbar på också men det är inte lätt att uppnå det men eh, det, är också, det finns många hälsofördelar med korset också men vi kan prata om det mer sen Ja, vi borde göra ett avsnitt om eh, bara fysisk uppenbarhet hos kvinnor alltså, ja. inte så mycket vad kvinnligt på insidan utan att på utsidan det vore jätteintressant för det tycker jag jag har fått lära mig att det är fult att vilja göra sig fin. Och det med, med tanke på att män är så visuella, hur kan det vara så himla fult att vilja göra sig fin då? Det är ju nästan som att man blir lite konspiratorisk nästan. <laughs> nästan. <laughs> så var är nu? Är det, 27, är det 28 nu? Ja. Mm, okay. 28. Våra orgasmer påverkar oss på olika sätt. Hos kvinnor lösgörs oxytocin och dopamin efter en orgasm och det gör att hon vill gosa och prata. Men hos män så släpps deras hormoner in i deras hypotalamus, vilket triggar hjärnans sömncenter. Det är endast också kvinnor som får den här responsen under orgasmen att kröka ryggen bakåt. Men här blir jag så här bara, men varför? Var varför? För då är det så här, aha... När kvinnorna vill gå och prata då bara snark. Det, det kan, hur, för det första hur, vad gör man åt det? Ska man bara acceptera det? Och, och ja, varför? Vad är Guds plan? <laughs> <laughs> <laughs> ja, som sagt vi måste gräva ner oss mer i det här. Varför? Alltså, tror, finns, tror Är det många människor som tror att många av de här sakerna är, är lite slumpmässiga? Alltså, det kanske inte finns svar på allt nej kanske inte kan fråga gud eller evolutionen eller vem det nu är vem och vad varför det är så jag menar varför sitter eh, kvinnors del som gör att man frågas på utsidan för som du sa, det är lättare för en kvinna att bli chansen att blir gravid ökar om hon också frågas mm. varför sitter den på utsidan <laughs> mycket bra frågor så alltså, ja ja det är det förvirrande faktiskt? Ja. Men det är intressant. Så nej, gräva ner oss mer i. Jag sparar det här manuset så vi kan komma tillbaka till det. Här. Ja, eller hur eller hur? Bra. Då kör vi. Då tar jag 29. Mm. Mm. I kvinnors hjärnor finns en signalsubstans som är större än mäns och den sitter precis där amygdala påbörjar sin nedstigning eller omvandling eh, till hypotalamus. Eh, hypotalamus är en del hjärna hjärnan som kopplar hjärnan till vårt endokrina system, alltså hormonsystemet. En signalsubstans är molekyler i nervsystemet som överför information mellan nervceller och hjärnceller. Och amygdelen då är reptilhjärnan. Det här är något som jag har försökt rota lite grann i. Liksom hur, alltså vad betyder det? Vad innebär det att den här signalsubstansen är större? Hos kvinnor. Och vad, hur, vad har det för betydelse att den sitter just där? Jag tror ju helt enkelt bara att eh, slutsatsen att dra är att kvinnor är känsligare, mer observanta. Kanske både på sin egen kropp och kanske på andras emotionella eller fysiska reaktioner. Eller eller jag, jag, vet, jag vet inte riktigt. Det är lite lurigt alltså. Men eh, det är i alla fall en fysisk skillnad i hjärnan. Mm. mm. Jag är fascinerad. Ja, jätteintressant. För hormonsystemet, jag menar, hormoner, självklart är män också påverkade av hormoner. Men för kvinnor är det en stor grej, vårt hormonella system. Och det är ju, har jättemycket mycket att göra med fertilitet, emotionell hälsa, graviditet, förlossning. Det är ju jätte, jätte, jätte viktigt hur det är att man har en hormonell balans som är bra helt enkelt. Vi är ju hormonella också. att alltså, vi är känsliga och vi är hormonella helt enkelt. Och ja. ja. ja. Jag tänker svaret på väldigt mycket är nog babys <laughs> Och till och med kanske med sexet så här, ja efter sex då kanske kvinnan ska gå upp och kolla hur bebisarna har. Liksom. Man kan sova. Ja, ja just det, här med vad, vad försöker hon kontakt efter sex? Mm. Och inte mannen till Nej, äh, absolut. Så det är jätte, jätteintressant. Och jag är ju extrem amatör på hjärnan. Så det finns säkert någon som har bett koll på vad jag... Det jag just läste vad det betyder <går> vad jag har. Som sagt, det finns mycket, så mycket att gräva ner sig Och det är så mycket... Liksom, om jag läser en av de här punkterna. Det är liksom... Ja, men då är det tre delar av hjärnan jag behöver läsa på vad de gör. Och hur kan... Liksom, vad innebär det? Vad betyder det utifrån det här perspektivet vi läser om? Det ger jättemycket. Det är så hela många olika led liksom, man behöver... Ta reda på vad de innebär. Så det, ja, det är jätteintressant. Och man kan spekulera så mycket i hur påverkar det här hos olika. Att vissa delar är större eller mindre. Och har olika uppgifter hos så, de så Det är jätteintressant. Mm. Verkligen, verkligen. Nu kommer vi till nummer 30 va? Mm. Mm. Då ska jag säga så här att. Innan folk totalt freakar ut. Det är nämligen så här att. Um, vi har liksom ett perfektionsideal som är förtryckande och som är inkorrekt. Och jag har märkt att folk kan bli väldigt upprörda av sådana här saker. Så att... Håll i hatten! <laughs> bli inte upprörd nu! Men nummer 30. men attraheras oftast av ungdom och skönhet. Kvinnor attraheras oftast av status. Och då kan ju både män och kvinnor bara totalt flippa ut och bryta ihop. Men det behövs inte. Um, men, Okej, okay. men i alla fall så här. David Bass heter han. Han studerade över 10 000 personer från 37 olika kulturer och fann att det fanns universella preferenser från båda könen när det gäller att välja sin partner. Preferenser som inte ändras sedan vi blev en art. Män vill ha symmetri, ungdom, ett hälsosamt utseende någon som är fertil. en mans visuella cortex är bunden till att märka timglasfigurer och det tar bara en manlig hjärna en femtedel av en sekund att klassif klassifiera en kvinna som het eller inte ja, jag vet att det är jobbigt att höra det här det är det okay. kvinnor vill ha symmetri någon som är generös, pålitlig, ungefär tre år äldre än sig själv, fyra tum längre, hög status, en investering i henne och hennes avkommor, säkerhet, resurser eller potentialen för resurser. Detta gäller även för kvinnor som är helt ekonomiskt säkra. Okej, okay. och nu jag känner jag att jag vill berätta en berättelse. En kompis med mm. en killkompis och han har hans flickvän, han avgudar henne jag tror de är gifta faktiskt och han säger själv att hon är inte den snyggaste liksom. men han bara avgudar henne så att det, man får verkligen komma ihåg det också Liksom om, ja, om, om du är en tjej som vill ha någon fotomodellman som är jätterik ja men då kanske du måste ha de här grejerna men för alla andra <laughs> oss andra eh, så är det inte Liksom, det finns massor massa andra sätt och det finns massa an, annat att tänka på. Det finns också den här, jag tänkte se den här berättelsen också som jag gick på, heter han, Kristoffer O'Regan i Stockholm. Han har sådana här rundvandringar och berättade han en historia att det var en man som hade åkt till ett krig i Finland. Det var på ja, 1700-talet eller, eller 1800-talet, jag vet inte. Och då hade han faktiskt tyvärr förlorat ett ben i kriget. Och då, då han hade förlorat sig precis innan han hade åkt. Och då så skickade han, la han förlovningsringen ett brev och skickade tillbaka till sin fest. med och sa, Det är, jag är liksom, ja, jag är enbent nu så hitta någon annan liksom. Men då så skickade hon långt tillbaka, tillbaka ringen i kväll. och så skrev hon så här. Jag älskar er ditt hjärta, inte er ditt ben. <laughs> så liksom... Alltså tänk på det. Det, det, det är ju så att man, vi är ju och vi fäster oss vid varandra och om du inte har någon hög status liksom, fixa det, fixa socialt hög status, det, det är inte så svårt och du kanske inte är symmetriska ansiktet, alltså det, det, det finns andra saker så att det, det behöver inte vara liksom där. och sen så kan man tänka att det här är ju liksom, ja men det är idealet och bara för att du inte uppfyller idealet så finns det ju massa, det finns ju Liksom option A och så B, C, D, E. Något av dem kommer säkert att funka. Liksom. Ja, det, alltså det här är ju det är en sån sak som är jobbig att höra för många. Och eh, det är ju tyvärr så när det gäller naturen. Att naturen är så otroligt osentimental. Mm. Alltså det, den bryr sig inte om att du tycker det är jobbigt att vara tjock. Eller... Tycker det är jobbigt att vara ful eller vad det är. Liksom naturen bryr sig inte om det. Naturen, naturens intresse är att fortsätta existera. Och att alla varelser på jorden och i naturen ska ha friska avkommor. Det är liksom, alltså det är naturens intresse. Och det finns liksom ingen värdering i det. Det tycker jag är lite tröst nästan. Att så här, naturen tänker inte att det är synd om dig. Eller du är privilegierad för att du är så här. Det är, bara, det är bara gener, det är bara natur. Um, och det är... När det gäller relationsbildning hos människan. Som ju är ett lite udda djur på den här jorden. Så är det jättesvårt. Det är jättesvårt. Och man behöver inte... Om man kan undvika att bli sentimental. För det, så kan, är det bra. Men jag menar, det är ju, jättemånga av oss är ju ensamma, svårt att hitta en relation. För att vi inte passar in kanske i den normen. Men Man behöver inte vara, visst, man behöver inte vara jättesnygg. Men det finns ju ändå en fåra av människor som inte hittar någon. Liksom. Eller snarare tvärtom, mitten fåran hittar säkert någon för att de är typ normalt snygga. Sen finns det människor som är jättesnygga, som hamnar, hamnar på över, liksom, över den här skalan. Och människor som inte är attraktiva fysiskt, som har svårt att hitta någon. Naturen är ju sån, liksom. Vissa drar genetiska lotter tyvärr. Ja, och sen får man också komma ihåg att det här vi pratar om nu, vi utesluter en stor grej som heter psykologi. Och den, det är ju den som ofta bestämmer. Jag tror inte att, och det här ska man också vilja liksom nysta vidare, men jag tror inte att fotomodeller har mer lyckliga varaktiga relationer än folk som ska klassas som oattraktiva. Utan det handlar mycket mer om psykologi om du kan knyta an med någon. För att när du knyter an med någon då är han eller hon det den gudinnan eller det den vackraste man du har sett. Så att, oavsett hur han ser ut. Verkligen. Mm. Eh, Jag och om du skulle bli, ja, förlora ett ben eller liksom ansiktet till och med så, så, så spelar det ingen roll. Jag vet att eh, det finns eh, folk som tycker att eh, högersidan liksom är så här brutal och, och liksom mot kvinnor och om man inte kan få barn då, är man, då ska man typ bara gå och ta livet av alltså, sig ungefär. Men, men jag upplever inte det så alls. Jag tycker inte att det är svårt att acceptera att kvinnans högsta och första och viktigaste roll är barnanfödande. Fastän jag är infantil. För att det är som två olika saker. Att Jag håller med om det. Jag tycker att det är så. Det är den viktigaste. Men om det inte går, men det är klart att det finns andra saker som en kvinna kan göra självklart. Och sorgen av att inte kunna få ett sin egna barn, den blir varken större eller mindre av att veta att det är den viktigaste, det det viktigaste rollen. För Liksom, det är ju den viktigaste rollen i naturen och om man bara säger så ja ah, nej det ska man säga såhär, det är inte det viktigaste jag blir inte mindre barnlös om jag försöker lossas att det inte är den viktigaste delen <laughs> i en kvinnans liv eh, och samma sak med, med män att ha en, en relation med en man jag blir varken mer eller mindre ledsen över att jag inte har en man om det är viktigt för kvinnor eller inte viktigt för kvinnor för mig är det viktigt det går inte att ändra politiken och ändra naturen för att jag ska må bra. Utan jag har fått hantera mina egna känslor liksom på ett sunt sätt. Ja, alltså det är ja, jag. kan bara instämma mig i allt du sa. Och alltså, jag, för några år sedan när jag var på med min röd så lyssnade jag på ett, en podd ett avsnitt med Ingrid och Maria. Och de pratade just om den här grejen, just med attraktion. Och liksom om man som man till exempel inte är fysiskt attraktiv. Man kanske är lång, smal, man kanske är tanig, man kanske har svårt att bygga muskler, man kanske har svårt. Um, man kan utveckla andra kvaliteter för som gör att kvinnor ser den. Och de berättade om en, de på en vad, när de var lite yngre så hade de varit på en fest. Och det var en kille där som var, de tyckte att han var så att säga, ful i en situationsteg, en ett hårt ord. Men han, han var liksom inte, inte attraktiv fysiskt. Och han spelade gitarr så otroligt bra. <laughs> så alla kvinnor på festen liksom flockade sig runt honom. Alltså de satt i ett ringer honom och han spelade musik och sjöng. Liksom. Och han var verkligen inte snygg. Um, jag vet inte vad det är för evolutionär aspekt i den grejen. Men kvinnor gillar ju kreativitet och, och skönhet också givetvis. Och de tyckte att han var otroligt attraktiv. För att han, han, kunde, han kunde sjunga och spela, spela gitarr. Och hade karisma förmodligen. Han hade väldigt mycket utstråling. Så det är liksom, man, man kan välja att antingen sitta hemma. Framförallt liksom trycka sig chips och grina över att inte kvinnor tycker om en. Eller så kan man utveckla kvaliteter. Man kan gå till gymmet. Man kan lära sig ett instrument. Man kan lära sig bra matlagning. Man kan göra någonting annat som kvinnor uppskattar. Alla kvinnor är liksom inte likadana. Och jag tror att, precis som du sa, vi missar ju en aspekt i det här. Och det är den psykologiska. Vi pratar inte heller om den själsliga aspekten. Alltså, man kan höra samman med någon som antingen är idealet eller inte är idealet. Och en i samhället har ju väl lite att göra med fysisk uppenbarelse. Hör man ihop med någon själsligt som man känner att man gör det. Då är den personen vacker och snygg och attraktiv liksom, hur den än ser ut. Och jag tror att, det, jag tror att man ska inte, man ska inte, gå, man ska inte eh, underskatta våra grottmänniskogärnor. Självklart inte. Vi, vi behöver tänka på att göra oss attraktiva utåt också, men det finns så himla många vi är så komplexa varelser det finns så himla många saker som spelar in när man väljer en partner, det är bra att veta om att en sak är det fysiska hur man ser ut, hur man för sig, hur man, vad man har för som man då exempel, vad man har för försörjningsmöjligheter, hur man framställs hur, hur, fram, hur kvinnor ser på en utifrån ett evolutionärt perspektiv när det gäller att föröka sig, för det är ju det kvinnor liksom värderar kan den här mannen skydda mig med en avkomma kan han försörja? Kan han vad det nu är det Så det är jätteviktigt att veta om alla de här aspekterna tycker jag. Det är liksom inte bara en aspekt. Man kan inte bara vara snygg och då kan man liksom hitta en bra man som ha barn med. Det är ju liksom mer komplext än så. Och precis som du sa, jag tvivlar också på att är, alla snygga människor är lyckliga. Det är, det, jag tror inte att det är så enkelt att hitta lycka. Att bara vara snygg liksom. Precis. Nej men verkligen bra sagt... Och också, det finns också en rent spirituell del av sexualitet och att hitta sin partner och så, tror jag. Och oh. också musiker, de har ju ofta haft hög status. Så hög social status det är ju bara liksom att köra på med det. Det blir väldigt attraktivt alltid, oavsett vad det är. Man kan lista ut något som man, kan, som man är bra på eller, eller man kan vara rolig och så här. Men så tänkte jag också på det här med utseende, att det finns väldigt mycket man kan göra med det. Alltså oavsett hur man faktiskt ser ut. Um, för jag, jag vet inte om jag men, nämnt det någon gång. Jag var i en tidigare kanske, Men jag var i Las Vegas eh, en gång. Och då var på, Det hette Punk Rock Bowling som jag gick på. Och då var det en kille där. Och han var så här. Åh alla kvinnorna Åh de är så vackra. De är så vackra. Och jag bara så här. tycker du. Så här, bara, Va? Jag var intress intresserad av liksom, att förstå mer. Jag bara varför tycker de är så vackra. Och han tänkte en stund. Och så sa han. Ja, men de, alla där gör ju verkligen någonting med sitt utseende. Och det stämde för det, det är så punkrock: de har så här, ja, men de har så här pin stil Och det är också lite så 50-tal. Så att de hade mycket, ganska mycket smink och liksom hårförlängningar och jättefina kläder liksom, och roliga kläder och så. Och de, ja, det är ju visserligen punkvärlden och sådär som är lite det är lite så här feministiskt också. Men de verkligen hade en väldigt kvinnlig stil. Så att det. Det kan man också komma ihåg. Man kan, man kan skaffa sig en korsett. De är ganska billiga. Och man kan skaffa en fin klänning och sminka sig. Liksom. Plötsligt så kommer man att se betydligt finare ut. Och mer attraktiv för män. Då, liksom. Ja, och jag tänker också att. Liksom, det spelar också stor roll vad man, har för, liksom, vad man har för vib. Alltså vad man har för uh, tid. Vad man har för, vad man sänder ut för energi till alla människor. Alltså, när jag började. Liksom ändra min klädstil och klämmer mig mer filmen så här. Så jag gör det är väldigt roligt att göra det. Och då tänker jag att då simulerar jag ju någonting. Inte bara med den fysiska uppenbarelsen hur jag ser ut. Utan också hur jag känner kring hur jag ser ut. Det är också en jätteviktig aspekt. Så jag, menar, jag, tror, att, jag tror att även om man inte har alla, man kan inte bocka av alla de här sakerna på listan. Man kan ändå, man kan ändå göra något. Liksom. Det är alltid någonting att göra. Och det är liksom inte kört för att man inte passar in i någon slags biologiskt ideal. Det kan vara lite svartpillande, det här grejen med naturen. Men jag tror inte att man behöver gräva ner sig. Det är bättre att ägna sig åt självförbättring. Det är det verkligen. Menar, det ökar alltid chanserna för att det dyker upp någon som ser en. Och jag menar vad ska man annars göra? Sitta hemma och dö i soffan. Jag menar, det, är liksom, det, det kommer man ju definitivt aldrig hitta någon om man vill göra, väljer att göra det. Mm. Nej, precis. Och det räcker med en person. Det behöver inte vara så att du har 50 män som tycker du är vacker. Det räcker verkligen men Men jag gör också Jag brukar använda hårförlängning och olika färger och så här. Och det är jättekul. Och det gör verkligen inte jag känner mig så mycket vackrare. Och då mår jag bättre och har bättre utstrålning. Så att jag tror att verkligen att det är sant. Ja, men, ja, att känna sig feminin är ju extremt kraftfullt tycker jag. det är det är oh. Jag vet inte. Jag har ju fått lära mig att det är svagt. Det är ju, jag känner mig, har ju aldrig känt mig så Liksom, trygg och liksom stabil och jag vet inte det där men alltså, jag känner inte att det är, alltså, har någonting att göra med svaghet eller jag har ju för ungefär en månad sedan började jag ju täcka håret um, och jag känner mig extremt feminin när jag gör det, jag tänkte lite grann på en sak som Erik sa i ert avsnitt att han gillar extremism för att det visar att man tror på någonting och jag tänker det. jag tror att många kan tycka att det är extremt extrem sak att göra. Alltså täcka håret. Jag har ofta skalar eller, eller hårband. Jag har inte runt hela överkroppen utan bara runt håret. Um, och jag känner ju definitivt mig hemma i det. För det är, det är ett uttryck för någonting som jag tror på. Och framförallt just det stämma känner att känna mig så, så, så himla feminin. Och det är så himla stärkande och... Ja, jag har fått en del uppskattande blickar tror jag också faktiskt att jag gör det. För att jag, det pratar vi gärna min namn, ibland ser man kvinnor som har redan sig väldigt mycket. Och min reaktion på det blir ofta att så här, jag vill klä på mig mer när jag ser kvinnor som är nästan nakna på stan. Liksom. Jag tycker att det, det är inte, jag tror inte att män gillar det. Eller jag tror att fel sorts män gillar det, kan man säga. Mm. För det, jag tycker att det har med självrespekt att göra. jag tror att män vill ha kvinnor som respekterar sig själva. Och uttrycker det genom hur de ser ut. Hur de för sig. Att man visar sitt värde. Man behöver inte vara snygg för att visa sitt värde för andra. Det kan man göra ändå. liksom. Väldigt sant. Nej, gud, Och jag tycker du ser jättefin ut med ditt, dina sjölar mm. runt håret. Det är <laughs> Tack. Nej, jag tycker det är bra. Och jag mm. tycker att vi extremister, det ligger på oss att ta ut svängarna. Liksom, och känna efter. Och jag, jag håller med dig. Jag har också experimenterat med det. Och jag tycker att det är... Jättebra. Och det är väldigt mycket som av det här. Det här är också en, en, sin egen nivå av rödpillande. Um, och ba, igen jag återkommer till korsetter. Um, det jag har alltid fått höra att de är så farliga och man svimmar och det är dåligt och man pressar sönder levern och man förstör liksom men de är, det, är helt, alltså det finns nästan ingen skönare och mer bekvämt. Uh, det, ja och det finns tvärtom har jag läst att det finns mycket bra saker som är bra för hälsan. Nej, men det här liksom modet att man ska gå omkring klädd, typ i bikini på, mitt på gatan, det, det är också det. Nej, verkligen inte bra. Det, det är så att vi ska vara gratis prostituerade nu. Och det är liksom till att alltså, vi ska vara, gå omkring och vara så här pin-ups, gratis. Liksom. Nej, inget bra. Nej. Nej, och jag, tänker på, jag såg ju en Instagram-post om som där det stod att det kan liksom hjälpa... Jag vet inte vad man kallar det, men liksom ja, autismsymptom ungefär. Jag upplever faktiskt samma sak med att täcka håret och ha någonting. Det är Just den här grejen att man, jag vet inte det är vad du förklarar, det kanske inte är på en fysisk nivå, det är kanske är på en annan nivå, men att man känner sig lite så här, intrycks, intrycken begränsad lite. Ungefär som att ha ett, ett kedjetäcke kanske, ja. alltså samma grej där. Jag tycker samma sak med sjal runt håret, och, eller runt håret, att det... Hjälper med att bli lite. Ja, jag känner mig lite mer stabil. <laughs> Och lite. Ja, jag vet inte. Det, det, det har någon slags sån funktion som har med mig att göra att den blir lite. fungerar lite bättre. Okej. Okay. Tror du att det är för att du har ett visst tryck på skallen? eller är det rent något annat? Ja, det tror jag. Okej, ja, det okay. var intressant. Nej, men det. Är, ja. Mm. det kan det har jag, jag har läst om det också och, ja, men jag har också tyngdtäcke och ja, det finns inget bättre, det är helt underbart mm. och jag känner att det är väldigt likt att ha korsett som har tyngdtäcke ja för det begränsar fysiska intryck alltså, och det tror jag är en bra grej, och det gör det för mig när jag inte känner allting i håret, det kanske roligt konstigt men det har varit en, en oväntad effekt av att ha håret täckt Ja, just det. men jag tror man får ju mer oxytocin också alltså av tyngd och sådär så, där, så att det, ja, man må bättre. Mm. Nu nummer 32, någonting som jag blir så här triggad av. Nej, vänta, vänta lite henne. Nej, är det du är det du som är 31? Ja, men frågan är ska vi ska vi hur länge har vi spelat in? Ja, det har gått länge. Men jag tänker att vi ska försöka ja. att ta oss till 35 i alla fall. Okej, okay, men då, då kör vi till ett nu då, för jag, har, jag tror att du tog 30 som var just ja. Du tog attraktionsfaktorerna. Jag har lyckats bocka av varje i min plat plattan. Så jag ser vad vi är. Oh, okay, vad bra. Du håller koll hur jag heter. Ja, okay. uh, ja men vad bra. Yeah. Uh, nummer 31. Män dras till ljusa röster. Kvinnor dras till djupa mörka röster. Och det förklarar också sig själv. Med. Ljusa röster uh, signalerar och förknippas med feminitet. Och djupa mörka röster förknippas med maskulinitet helt enkelt. Så ja. ja också, det, vi, jag har också jag har läst lite om eh, kvinnor och män i olika sammanhang. Och just det här att man kan. Det är positivt att kunna skilja på män och kvinnor för ja. det <laughs> fysiska uttrycken, Och med rösten är ju en faktor där också. Man tar ju hormoner för att ändra. Om man, man försöker så att säga byta kön, vilket jag tror man kan mm. så tar man ju hormoner för att ändra rösten, rösten ändras ju när man tar hormoner så det är ju en viktig del av ens könsidentitet och könsuttryck att man har en röst, som stämmer överens med hur man ser ut på något sätt och vi dras till olika Ja, Nej, men precis, jag skulle säga det också att jag tror det är väldigt viktigt att rösten är autentisk, för att någonting som jag blir, alltså verkligen jag blir verkligen, jag känner mig frustrerad och arg Viss, ibland när tjejer De har en sån här röst Och de pratar så här Jag blir så här, sluta nu Jag blir jätteirriterad <laughs> jag blir, Varför gör du så här och så pratar, Man vet att de inte pratar så När de pratar med mig typ, Men de pratar med killar så är de, jag, jag tål inte det Det är ju annorlunda det det ASMR-grejen Det är en annorlunda grej De, visk, de viskar ju bara så att Det är ju, ju okej, okay, det blir jag inte sur på men, har, förstår, har du mött det här också? Alltså, gör kvinnor så för att de vill ha ljusa röster för att attrahera män? Eller vad? Jag vet inte. <laughs> för jag tänker så här, rent, rent alltså, undermedvetet så tror jag ju att vi vet att det är vi är olika. Och jag tror att vi vet att män dras till vissa saker, kvinnor dras till vissa saker och sådär. Det är ingenting som vi värderar den gång, det är bara så det är. Så, men jag tror absolut att kvinnor som har mörka röster kanske har komplex för det. Och män som har ljusare röster har komplex för det av... Logiska skäl. Alltså det är som man är, har komplexa att man är tanig om man är man till exempel. Det är inte bara för att ja, men på reklamen så är alla män, alla män ser så här i reklamen. Ja, men de ser ju så av en anledning. Kvinnor vill ha friska män, liksom starka män framförallt. Så jag menar, men, men jag tror inte att jag har stött på kvinnor som gör så medvetet eller aktivt att man har, försöker ha en ljusare röst. Oh. Jag har, jag har märkt att det, så här, det här är ett aktivt medvetet val. Men faktiskt, nu när jag tänker på det, de kvinnor som jag tänker på nu, de har faktiskt väldigt mycket game med killar. Ja, <skratt> <What are they? skratt> ah, vi gör någonting på spåren här yeah. alltså. Mm. <skratt> 32. Det här, det här blir jag frustrerad av. Jag har problem med det här. Men i alla fall, okej. Män jagar, kvinnor blir jagare um, Okej. Okay. Kvinnornas blyghet och prydhet och männens sexuella järvhet verkar vara universella. Även i stamkulturer, orörda av västerländska principer, så gör män jobbet med att uppvakta och försöka imponera kvinnan. Den evolutionära anledningen till detta är enkel. Ägg är dyra, spermier är billiga. En kvinna är begränsad till hur många avkommor hon kan få, eftersom graviditeten är en dyr och tidskrävande investering medan en man bara är begränsad av antalet kvinnor som han kan ha sex med. Observera, i arter där föräldrainvesteringen är jämnare fördelat ser vi uppvaktande beteende hos kvinnor. Till exempel manliga pipefish heter de, är ansvariga för att inkubera ägget, så deras kvinnliga motsvarigheter söker upp och uppvaktar männen. Det som gör mig frustrerad över det här är att män har slutat jaga idag. Och då jag tror att det, och det gör mig väldigt ledsen, det här uttrycket metkat jagar dåligt. Alltså det finns par, det finns k-korrelationer. Det är alltså gratis sex överallt. Och det verkar ju räcka för män. Men det räcker inte för kvinnor. Så nu blir det så att kvinnorna jagar istället och då blir det som att vi, vi upplever ju som desperata då. Men det är våra behov är ju inte fyllda. Vi kan ju inte bara sitta och kolla på porr och ha någon k-korrelation och vara nöjda. Det går ju liksom inte. Alltså föräldrainvesteringen idag är jämnare fördelat på grund av att båda jobbar. Så att man ser ju att det här har blivit väldigt förstört. Jag tror det är det som gör mig att Just det här är ett område som är riktigt svårt att fixa. För att hur ska jag konkurrera med porr- och k-korrelationer? Jag kan inte det. Så jag vet inte var lösningen finns här. Nej, det är svårt alltså. För att det här har ju också en faktor. i Det här är ju att vi allihopa är väldigt... Alltså våra hjärnor är ju väldigt så att de gillar genvägar. Är det en katt som skriker? Eller? Är en hund eller något? Det är barn. Det är barn ute på gården. Aha, de är ute och leker. Okay. Ja. Kan du säga det sista du sa Ja, jag kan ta det. Jo, eh, ja, ett problem i det här är ju att alla vi i västvärlden är Alltså våra hjärnor gillar ju att ta genvägar. Och porr är ju en genväg. För någonting. Visst, jag tror inte att det är optimalt att män ägnar sig åt det. Jag tror inte. Men det är ju en genväg som de tar. Om de har svårt att få på en kvinna till exempel. Och eh, det är samma sak som för en kvinna. Som i ditt fall som du säger att ja, jag, jag har svårt att tävla med det. Det kanske är så. Men jag tänker också att det är också svårt att tävla med kvinnor som... Ger, ger sex till män utan att männen behöver anstränga sig alltså det är det är svår dynamik och det är liksom skev dynamik på alla nivåer när det gäller det här um, jag tror i och för sig visst att det går att tävla med de sakerna men det är, svår, det är svårt absolut ja det är det och sen ja, jag vet att jag hörde no jag vet inte jag har ingen fotnot på det här men jag hörde någonstans att det var någon attack mot Palestina som Israel skulle göra. Och då gjorde de så att de bara öste ut gratisporr på tv-kanalerna i Palestina och männen gjorde ingen motstånd. Liksom. Så det är, väldigt, det är väldigt ett kraftfullt vapen. Ja, alltså vi skulle ju kunna göra ett helt avsnitt om porr. Alltså, absolut. Det är... Det bryter ner oss. Absolut, det bryter ner männen. Och ja, för jag tror att vi vet inte riktigt hur det påverkas, tror jag. Och jag tror också att man märker inte riktigt om man hamnar i det här att hjärnan tar genvägar och så vidare. Jag tror att man inte riktigt märker det, för att vi har ju intrycks, intrycksbombarderat det hela tiden. Och porr är ju enkelt, liksom. enkelt att hitta porr. Det är mycket svårare att gå till gymmet och... Liksom, bygga upp sin, sitt, sin liv sitt liv till sitt liv och så att man kan hitta en kvinna. Liksom. Jättemycket svårare. Även om det är mycket bättre på alla sätt så kräver det en långsiktig investering och det gör inte porr. Nej. Och jag, ja, risken är ju att, att männen bara liksom ger upp och slutar jaga. Ja, men jag tänker också kvinnor låter sig inte jagas heller. Kvinnor ger ju upp alldeles för lätt också. Ja. Visst. Alltså, och kvinnor klär av sig, det har vi pratat om nyss också, att det här med att gå lättklädd på stan och så vidare. Det är ju, har ju med det här att göra också. Man signalerar ju att man inte alls är svår att eh, <går> impregnera. <går> om man, om man, liksom, man signalerar ju någonting med sin klädsel, det är ju, kommer man ju inte ifrån. Det är bara, hur, hur lite man tycker om det så är det bara så det är. Absolut, absolut. Och sen så... Jo, men det här med porr, det är ju lite som socker också. Att man vet ju, det är ju så himla brunn kallande och man vet att det ger cancer och allting och ändå går man och äter socker. Våra mm. Mm. Ja, hjärnor är sådana. Ja, men så är det ju verkligen. Och det måste, man, måste, man måste vinna övervinna, övervinna sin, <laughs> sin, sin grottmänniska. Liksom. Absolut, det handlar det om. Ja, men, stoiska världen igen. <laughs> ja, oh ja, oh ja. Spartanska. Mm. Då har vi två kvar nu innan vi... Ja. Har. Då tar jag 33. Olika hormoner är aktiva eller dominanta när vi är förälskade. Hos män är det dopamin som blandas med testosteron och antidiuretiskt hormon även kallas arginin. som så Jag tror att du pratade om det i början här. Och hos kvinnor är det dopamin som blandas med östrogen och cytosin. Så vi har helt enkelt väldigt olika. Um, saker som händer i oss nu blir förälskade. Ökar de hormonerna alltså? Ja. Okej, okay. så att det östrogenet ökar när man blir förälskad, då är det ju dåligt om man har endometriose och ska undvika att bli förälskad. Wow. Ja, oxytocin är ju för bra grejer. Ja. Så att, och det, det händer inte så mycket med oxytocin hos som när man blir förälskade. Det är konstigt. Mm. Eller. <laughs> <laughs> Exakt. Ah, nej, ja, jag är inte klok på det här. Alltså, men, mm. <laughs> <laughs> nej, det här kan man också rota vidare i. Eh, men menar återigen, kanske det finns någon slags förklaring i att män bör vara redo att skydda kvinnan. Babisar. <laughs> bebisar, exakt. Bebisar. Oh, ja. mm. 34. Tvärt emot vad många tror så är det män som oftare blir kära vid första ögonkastet jättefornans svårt också. En kvinnas hjärna är inställd på att vara mer försiktig när det gäller potentiella partners. Studier på hjärnan med bilder avslöjar att när en kvinna är kär, så finns det mer aktivitet på områden som behandlar intuition, uppmärksamhet och minne, medan män som är kära visar mer aktivitet i sin visuella process. Igen. En kvinna måste noggrant bedöma en mans överlevnads- och replikationsvärde, vilket tar tid. Och det är därför som pick ofta omger sig med vackra tjejer. Strategin kallas förval. Det signalerar till de andra kvinnorna att tro att hanen redan har blivit utvärderad och godkänd. En man vet å andra sidan omedelbart om han skulle vilja ha en avkomma med en tjej baserat på hennes visuella utseende. Det är därför vi har en skönhetsindustri. Det drivs alltså inte av patriarkatet. Utan det drivs av en naturlig lust att vilja locka till sig en värdefull partner. Oh. Mm. En äh, vän till mig pratade om att äh, han tittade, tittade på Migtaw-videos och MRA-videos och äh, sa, eller skrev till mig här om dagen att äh, kvinnor älskar opportunt och män älskar villkorslöst. Och jag, låtit, så här, jag är kvinna och jag tycker inte det låter så det kul <laughs> att höra. Men det kanske ligger någonting i det. Och det är som du sa i början. Eftersom man måste vara med noggrann med vilka män man, eller vilken eller vilka män man omger sig med, så är man ju inte lika kanske impulsiv som män kan vara då, kanske. Vet, alltså det är svårt för mig att säga. Jag själv kan faktiskt inte riktigt eh, relatera till det här. För jag har ett problem med att jag faller för snabbt, men det kanske beror på att jag har för mycket östrogen igen. Och sen tror jag att många av de här gamingartisterna faktiskt är narcissister. Så att jag vet, det var någon kille som var så här, han här berättade efter vår första dejt, för han hade då inte bjudit mig på kaffe. Han sa så ja ah, det var helt medvetet, jag räknade ut att jag skulle inte bjuda dig på kaffe för att då skulle du gilla mig mer. Jag bara, ja, det var verkligen back backfire. Det var verkligen ett stort minus på hans konto direkt från första dejten. Det var inte en dealbreaker, men det var ändå så här ja, verkligen inte coolt. För då, då signalerar han bara snålhet liksom. Så att jag, jag tror att, att gamingkillarna får man nog ta med lite nypa salt. Det tror jag också. Men jag tror att en, en sak som vi pratade om med Sofia från Lyckliga gatan var ju det här att man inte ska vara hypergam som kvinna. För att det är kanske det det betyder att det ska opportunt, att opportunt. Om en annan man dyker upp som kan, man tror kan ge någonting bättre. Bättre försörjning, bättre beskydd. Då kanske man lämnar liksom, den första mannen. Och det är väl det det betyder att älska som kvinna. Och det kanske inte det gör. Men det låter ju logiskt att vi gör så. Utifrån det, biolo utifrån det biologiska liksom, perspektivet. Ja, man kan väl säga så här. När en kvinna inte får det hon behöver från en relation- då börjar hon direkt tänka, hm, ska jag stanna i det här? Ja, det kan till och med vara så att hon har bara sett för sig- att hon inte får det hon behöver. Hon kanske visst har en bra man. Jag, jag man tror inte att inte kvinnor kan... alltid... Ja, att man kanske inte kan kommunicera liksom, sina behov på ett bra sätt. Liksom. Man, istället kanske får stanna och kommunicera. Fast i och för sig, jag tror att de flesta kvinnor försöker och prata mycket. Men om det är en man som verkligen inte kan ändra sig kanske- Ja och då får man får jag alltid höra liksom från andra om du inte är nej, då ska du bara skriva, ta någon ny liksom. och jag själv tycker det är jättesvårt för jag liksom fäster mig med män oavsett liksom hur de beter sig men... jag, ska säga, jag tror att det här har också att göra med en cykel alltså det finns ju liksom statistik och siffror och studier på hur man förhåller sig till andra män i olika faser av cykel så man kanske är mer benägen att söka andra män, titta på andra män när man är i vissa faser. Beroende på hur hormonerna är under den perioden om man är förtil eller inte, om man är ägglossning eller inte och så vidare. De sakerna påverkar ju oss jättemycket hormonellt. Så, ja. Men jag tänker återigen, som vi återkommer till det är bara att bli merveten om ens reaktioner och vad den beror på. Jag, menar, jag, tror att, jag tror att kvinnor har lätt att lämna en man fast det inte är motiverat att hon gör det för att hon är hypergam. Alltså vill klättra på stegen när det gäller att få en bättre, bättre, bättre, bättre man. Liksom. Kanske, alltså, tittar man på statistiken för skidsmässor så är det ju kvinnor tydligen som initierar skidsmässor. Jag har svårt att förstå det, men jag är kanske ett undantag. Jag vet att jag är minoritetsgrupp på många sätt. Liksom, men, mm. Ja, men jag tror att både alltså, du och jag är svårt att relatera till kvinnor som gör på de här sätten. Mm. Jag vet inte vad det beror på, men jag är ju glad att jag kan se det utifrån. Jag är inte mitt inne in i den världen som många kvinnor är i. Och jag tror inte det inte heller. är du har många mer tjejkompisar än vad jag har. Och så där är mer ut i världen. Men jag, jag, nej, jag kan ha svårt att förstå. Och jag tycker ju definitivt att det har blivit mer konkret för mig. Sen jag började liksom ta reda på mer i, i VQ. Så att säga. <laughs> liksom, ta reda på hur kvinnor är och varför. Liksom, hur tar det sig uttryck i västvärlden idag för vi är ju inte gråtmänniskor idag vi har från en grott um, det har varit en jätteviktig del i processen och jag tror att det har hjälpt mig att inte vara så himla i också definitivt och det hjälper mig att vara en bättre flickvän med och bättre mamma um, men absolut, jag tror att vi av några anledning så har du och jag haft turen att stå utanför ja. det där lite grann intressant, mm. vad bra vad bra att du kände att det har dig mm, jättemycket Ja, men då kör vi sista punkten för idag. Mm. Då är det nummer 35. Och det här gör det lite roligt. Äh, män är mer bekväma med att ljuga för kvinnor än tvärtom. Oh. Oh. <laughs> det är så jobbet. Ja, Det är okej, men du håller i dig, det blir värre. <laughs> äh, Männs <laughs> röster är inte lika ansträngda när de ljuger för en kvinna. Som tvärtom heller. Så män är alltså bättre på att ljuga än kvinnor. För kvinnor alltså. Wow. Eh, slutsats, kolon, frågetecken. Mm. Jag vet inte Va, varför det är så. Eh, men det verkar vara så. Män kan, män kan alltså behålla lugnet när de ljuger. Ja. Liksom, de blir inte lika emotionellt påverkade. De är inte på samvete på samma sätt när de ljuger. Det brukar kanske på vad man ljuger om. Men generellt sett kan man säga att män kan... Stå ut med att de ljuger för kvinnor i högre grad än mm. Intressant. För det är det här liksom, kvinnor är så manipulativa och de ljuger typ. Ja, ja jag vet inte det. Men, men sen är det också att man, det är svårt att göra jättemycket slutsatser baserade på individuella studier. Att det är viktigt att man tittar, det heter så här meta När man tar massa, massa typ 200 forskningsstudier och så tittar man på det, resultaten så. Mm. Det är som du sa också där. Ja men vad ljuger de om? Det kanske inte är lika allvarliga saker. Mm. Jag har hört det också att till exempel. Om en tjej. Ja men i det fallet att hon skulle vara otrogen. Och hon är borta en kväll. Och så ringer killen till tjejens kompis. Och frågar. Vad är hon ikväll? Då, är, då kommer hon bara direkt och outa tjejen. Och bara säga. Nej hon är hemma hos sina killen. Jag vill inte säga något typ. Men om det motsatta är för killen. Att killen är så här: han är ute och är otrogen. Och killen, känner ringer till hans kompis och Säger, hej, var är min man? Och han bara, han är hos mig. Liksom, direkt, och ljuger direkt. Liksom. Så det kan vara en sån så bro-grej också. Att de, liksom, och det, mm. ja, nu, nu säger inte jag att det är dåligt. Jag har ingen värdering i det här. Men det är bara att tydligen så ser det ut så. Jag tycker att det hjälper mig, när jag funderar på de här sakerna, att inte värdera det. För jag tänker så här, mm. det här mannens... Reaktion är sån. För att han vill att hans killkompis ska få liksom, föra sina gener vidare, kanske. Han vet att han känner göra det. Och därför ska på så att jag ska inte hålla på och skvallra om var han är någonstans. Men däremot vet jag inte vad alltså Jag tror att kvinnor mår, mår sämre av att riskera friktion i en grupp. Och det gör man när man ljuger. Mm. Så det man kan ha med det att göra då. För vi vill ju minska friktionen i en, en given grupp. Den gruppen vi är i. Och vi vet ju att det är fel att ljuga. Vi vet att när vi ljuger så om sanningen kommer fram så kommer det skapa splittring i den här gruppen. Friktion i den här gruppen. Ja men 100% Jag tror verkligen att du har helt rätt där. Och, och sen igen en jättestor skillnad. Dag skillnad mellan om kvinnan är en norm, alltså frisk kvinna och eller om hon är en cluster B-narcissist sociopat. De, för de kommer att ljuga hela tiden konstant. Nånstopp. Man eller kvinna liksom. Mm. Mm, mm. mm. Okej, okay, wow. Mycket man har lärt sig idag. <laughs> ja, mycket, mycket. Hur intressant. Men som sagt, det är tufft. Det, det är liksom, man blir påverkad av det här. Ba, framförallt bara för att det är så stora lögner. Och det är så himla mycket stora skillnader. Och att justera om min bild av friska män... Att ändra det, liksom, det, det, det är svårt. För jag har verkligen blivit matad med alla är lika, alla är lika, hela tiden. Mycket lättare det skulle ha varit att träffa rätt man, om man vet om de här sakerna. Alltså just det, det som jag, ett av mina största problem med det här som jag har lärt mig efter nu i vuxen ålder och sent i vuxen ålder, ganska sent, är ju att det är inte fult att vilja ha en man det är inte fult att säga saker som gör att man kan attrahera en man. Det är inte fult att se ut på ett sätt som gör att man kan attrahera en man. Alltså, det är inte fult att bete sig och föra sig på ett sätt som är attraktivt för män. Man ska inte ljuga för sig själv givetvis. Men det tror jag inte man gör om man försöker framkalla vissa sidor av sig själv. Eller utveckla vissa sidor av sig själv. Det, däremot har jag det säger du också, ljugit för sig själv om att man minst han inte alls vill ha en man, eller jag vill inte alls jag smycker mig bara för mig egen skull alltså man, ljug, man har ljugit för sig själv man har för sig själv hela livet när man har tyckt att ja det kanske är fult att göra sig fint för, fin för en man då, jag gör mig fin bara för mig själv och jag, alltså, att ha en reaktion en positiv ryggrad reaktion på uppmärksamhet från män att, alltså jag vet ju kvinnor som mår dåligt för att de trivs med att få uppmärksamhet från män snacka om att lura sig själv, och så om att ljuga för sig själv liksom det är ju jättedestruktivt. Mm. Ja, nej, men jag tror att många gör det. Jag, jag tror inte att jag eh, faller i just den kategorin. Men, eh, men däremot jag tänker jag att jag kanske har gått emot min egen biologi. Men nej, inte så himla mycket. Jag har med men jag bara varit förvirrad hela livet. <laughs> Faktiskt. Um. Mm. Ja, men jag såg en Youtube-video med en tjej som kallade sig feminist då. Hon verkade liksom väldigt mild och fin och snäll så hon var liksom inte någon sån här jätteaggressiv feminist. Men hon tyckte det var jättejobbigt. Hon hade gjort liksom en viktmyskning och börjat träna och gå till gymmet och äta och, sånt och liksom såg Man såg det på henne. Hon såg väldigt frisk och, och fin ut. Och hon tyckte det var jättejobbigt att må bra av positiv uppmärksamhet från män. Det är lika naturligt som andas, att må bra när män uppmärksammar att man är, är fin. Liksom. Jag, hon mådde jättedåligt över det. Och jag tänker att det är jätteskönt att inte män mådde dåligt över det, tycker jag. Mm, mm. jag menar, det är så himla tvångsmässig, smärtsam livsstil när man ska försöka. Liksom, när jag bryr inte om vad män tycker om mig. Jo, det gör du visst. Alla kvinnor gör det. Man bryr sig vad andra kvinnor tycker om också. Liksom. det är helt okej okay, att om det. Ja, nej men jag alltid... Min längtan efter en man har varit så stark i hela mitt liv. Så den har liksom över, gått över allt. Trots att jag var rå feminist liksom, i hela mitt liv innan. Men jag funderar lite för att jag... Nej, alltså jag ljög för, Jag trodde ju, jag var bara helt övertygad om det här som, informationen som hon sa. Liksom, att alla var lika... Och sen hade jag en konflikt med äktenskap. Att jag, var så här, jag var ju tvungen att vara mot äktenskap. För det var ju helt fel patriarkat. Och det var ju bara förtryck och så vidrigt. Och om man gifte sig så var man ju en fiende. Och eh, det var hemskt och det var borgerligt. Och så där. Men jag kunde ändå inte riktigt sluta liksom, drömma om att förgifta mig. På något konstigt sätt. Men det, det var verkligen för mig fick man hålla tyst om. Liksom. Men... Så där var, men jag var inte så att jag ljög för mig själv att jag sa att jag inte ville det utan jag, jag visste att jag var tvungen på något sätt att vara emot det. Men jag kommer ihåg också att jag hade, jag hade anordnat en så här stor eh, feministisk så här, tre dagars grej på, på min skola eh, och då var det en kvinna som jag hade bjudit in som var så här, genusfeminist och jag kom ihåg att någon ställde frågan, nej men det var nog jag som ställde frågan till henne, i den framtida visionen där det inte finns kön längre, finns det då äktenskap? Och hon kunde liksom inte svara på det. Hon stod säkert tyst i tio minuter och bara så här, Och till slut sa hon, jo, jo, det skulle nog finnas ändå. Fast det är ett ologiskt svar. Men ja, det är det där, den vita klänningen. Liksom, den den flickdrömmen är ändå, den är liksom, gemetiskt väldigt stark. Mm. Ja, alltså jag menar. Det, det bästa som finns för en kvinna är ju att en man hänger sig åt henne. Alltså inte underordna sig eller underlägsen henne utan att han lägger sin, sitt fokus på henne. Att skydda henne, fröja henne och att liksom ge henne barn. Alltså det är ju, är ju ett uttryck för det i, i, vår, i vår tid, liksom i västvärlden och i vår, i vår tid. Så det är inget konstigt tycker jag och det är inte något fult. Och det, just det här att saker är liksom fula. Att känna och längta efter. Och så det... Men det första. Man, när man går i terapi. Det första, och säger man så här, ah, Jag är deprimerad för att jag har ingen pojkvän. Liksom. Och då säger man. Ja, men, gudbar, det du ska vara lycklig. Du ska vara nöjd med att vara själv. Du ska lära dig att älska och vara ensam. Jag, bara, jag har haft väldigt mycket tid. Till att vara ensam. <laughs> jag vet hur det är. Jag vet att jag självklart det. Eller, inte så självklart, men jag, jag har varit överlevare. Men. Jag går inte i terapi för att lära mig. Att vara, älska och vara ensam. Eh, tänkte du motsatsen om en man kommer in till en terapeut och sa jag är deprimerad för jag har inget jobb ja men lär dig att vara utan jobb det är mycket de skulle direkt säga så här. Eh, men vad har du gjort för att söka jobb då liksom? Ska vi fixa? det är klart att vi jobbar på det då. varför tror du att du inte har fått ett jobb, och vad är felet det är, ja alltså ensamhet är jättefarligt livsfarligt Ja. en av den här studien som vi kommer läsa om att gifta män lever i två år längre än de är gifta men Väldigt kul. Säkert mer, ja. Ja, förmodligen mer. Och ändå vill männet gifta sig. Det är konstigt. Ja, men precis. De har ju också, också tillåtit sig att hjärnfettas givetvis. Ja. Alltså, det har vi allihopa gjort. Ja, det här är så intressant. Och det kan vi bara babbla på i all oändlighet. Absolut, om. Alltså, ja. <laughs> och snart får vi chansen att göra det igen. Nästa ja. gång vi mm. det är inte mm. något lak lakonst här över oss. <laughs> mm. <laughs> det är med, de med som gäller. Mm. Mm. fast det blir en ganska tråkig podd om du bara såhär <går> norrländs ja <går> ja jag är ju från Norrland så ja. jag skulle kunna fint som snus mm. Mm. bra jättefint, ha en fortsatt trevlig kväll så ja. ses vi snart. Ha snabbt mm. tack för idag tack så jättemycket, ha det bra ja, hej då hej.